Lisa Renee Jones murder girl gyilkos lány Layla feladata, hogy beköltözzön egy gyilkos elméjébe. A kíméletlenül kemény FBI profilozó nagyon jól érzi magát ott, de a legújabb ügye megzavarja az ő fejét is. Egy sor brutális gyilkosságot hajtanak végre országszerte, amelyek mindegyike egy-egy rejtélyes tetováláshoz kötődik. A nyomozónő holtestről holtestre követi a nyomokat egészen a szülővárosáig. A gyilkos azonban minden egyes lépésénél követi őt. Egykori helyén a kiváltságos Hamptoni közösség csillogása alatt egy rég eltemetett, de soha nem feledett titok rejtőzik. Ez a régi teher nagy nyomás alatt tartja a nyomozónőt, és elég erős ahhoz, hogy elkerülje az FBI figyelmét. A titok sokkal személyesebb, mint azt bárki el tudná képzelni, mert Lailah saját múltjában rejtőzik. A lány, hogy megküzdjön eltemetett titkának terhével, kénytelen, halálosan csábító exéhez, kén mendeshez fordulni. A férfi szakértője annak, hogyan hozza elő Lailah legsötétebb ösztöneit. Ha túl akarja élni a megpróbáltatásokat, a lánynak szüksége lesz minden megérzésére. A New York Times bestseller szerzője, Lisa René Jones folytatja Lilach Love történetét az FBI profilozóját bemutató izgalmas sorozatában, aki nem küzd a sötét oldala ellen, hanem magáévá teszi azt. A Burning Rebels csapatából fordította Isabel és Lilith, lektorálta Briella, a magyar szöveget korrektúrázta Xavier Burnin. Felolvassa!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 én pedig nem terveztem neki időt adni arra, hogy kezdjen valamit azokkal a gyilkosságokkal, és utána menjen. Elkerekednek a szemeim. Megölted az embereit? Lefejezted az embereit, mert követett engem? Nem, mondja is nélkül, de meg kellett volna tennem. A nőink tiltottak. Mindig. Nem vagyok a nőt, kém. Már két éve nem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 Rich a másik exzem, és FBI ügynök társam, aki már részt vett egy átkozott farok méregetésben kénnel, látja az X-et a céltáblán, amely a másik exzem. És a lista így megy tovább. De ha egyikük is azt hiszi, hogy kén kezei megvannak kötve, akkor téved, és így visszakanyarodok ahhoz, amit most fontosnak érzek, egy kérdéshez, melyet feltettem, és amelyre választ kaptam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 és a kábultságon kívül úgy tűnik rendben vagyok. Megerősítem ezt a feltételezést néhány lépéssel, ami fokozatosan a járásommá vált. Rendben. Iroda. Az irodámban voltam, megpróbáltam egy irány találni, hogy tisztázzam Woodsot a bűnbakot a gyilkosságoknál, akit mindenki más gyilkosnak kiáltott. Wutz megerősítette ezt egy videóban, majd felgyújtotta magát.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 aki valószínűleg azt hiszi, még mindig szunyókálok abban a reményben, hogy elfogom veszíteni a munkám, amely valószínűleg ütközik a gengszter életvitelével. És tíz hívásom és húsz üzenetem van tiktaktól, a technikus fickómtól. Hol vagy? Hol vagy? Vedd fel a rohadt telefonodat. Murphy bekért minden aktát az ügyben Woodsról. Oda kellett adnom neki. Visszatartottam, amíg tudtam.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 Tizenegy a ezeknek a vallomásoknak hamis. Megölte magát lávügynök, mondja ki. Meglehetősen arrogánsa hangzik ezen a ponton. Ezt tette? Vagy megölték? Elemeznünk kell a gyilkosság felvételét. És még ha vúzs meg is ölte magát, ezt kényszerhatására tette, hogy megmentsen valaki mást. Vúzs nem a gyilkosunk. Ez egy vélemény. A tényeken alapuljon a nyomozása.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 És mivel kb. ugyanannyira szeretem a sáros, kétarcú embereket, mint a strandpapucsokat, amiket egyáltalán nem szeretek, ez egy probléma számomra. Nem szeretem a lábújaim közti, vagy fent a seggemben lévő dolgokat. Csupán vagyok, aki vagyok. És az igazságszolgáltatás beli kétarcú segfejek nem jobbak azoknál a bibliát prédikálóknál, akik Isten dicsőítik, és kigúnyolnak, amiért szabadon használom, a bassza meg kifejezést, majd megfordulnak és megbasszák valaki más házastársát. Én pedig tényleg belefáradtam abba a felfedezésbe, hogy az életemben mindenki egy átkozott gengszter akar lenni. Idáig tiszteltem és bíztam Murphy-ben úgy, ahogy kell. Mégiscsak ő a főnököm a kibaszott FBI-nál. Felhúz az a gondolat, hogy esetleg mindezen dolgok kárba vesztek. Mikor visszatér a vonalba és ezt mondja, vissza Woodshoz és a színészi képességeihez. Valószínűleg emiatt nem érzem magam olyan nagyon feldobva, mint általában. Nem gondolhatja komolyan. Szólalok meg. Ilyen sok éves tapasztalattal, hogy Woods tervezte meg, hogyan alakuljanak a dolgok. Ez azt jelenteni, hogy végig kellett vinnie, hogy rajta kapják egy másik férfi feleségével, és a dühöngő féri fejéhez tartasson egy fegyvert és ezért kellett így tennie, hogy elrejtse a tényt, hogy ő egy profi gyilkos azért, hogy teljesíthessen egy halállistát. Egy listát, aminek semmilyen nyilvánvaló kötődése sincs hozzá azon a nőn kívül, akivel lefeküdt. Emiatt kételkedik benne. Mert abszolút hülyeség feltenni magad az igazságszolgáltatás radarjára, mielőtt befejeznél egy halállistát. Érvelek. A sorozatgyilkosok az egész kibaszott idő alatt az igazságszolgáltatáson gúnyolódnak. Woods nem volt sorozatgyilkos. Tudja, mit gondolok? kérdezi, de nem ad nekem időt válaszolni. Az érzelmi kitörése meggyőzte magát arról, hogy nem képes a tervezett gyilkolásra. Térjen vissza a profilozás kezdőknek című könyföz lávügynök. A sorozatgyilkosok kisebbekkel kezdenek, gyakran állatokkal, majd átváltanak az emberekre, ahogy fejlesztik a technikájukat. Visszafogó kb. tíz nagyokos megjegyzést, melyek közül nagy valószínűséggel már akár egy alapján is kirúghatnának, mielőtt megállapodnék ennél. Halállista: Gyakorlott torgyilkos. Maga az egyetlen, aki ebben hisz. Eltartom a telefont, és némán üvöltök rá, mielőtt nyugodtan visszateszem a fülemhez, és válaszolok. Miért vagyok itt, ha itt mindenki jobb profilozó nálam? Ezúttal én nem várok az ő válaszára. Tudom, hogy a nyomozati anyagunkhoz felkérte Jeff Landers-t. senkivel sincs közvetlen kapcsolata, csak a nővel, akivel lefeküdt. És ha elkezdünk halott embereket elítélni csak, hogy lezárjunk ügyeket, nagyon remélem, hogy lesz ügynökségi közlemény. Eléggé biztos vagyok abban, hogy legalább néhányat tisztázni tudunk a régi ügyek közül, mivel nem tudják megvédeni magukat. Francot, miért nem keresünk halott hajléktalanokat? Akkor valószínűleg még családjuk sem lenne, aki megvédhetni őket, ami mellesleg vúcot, tökéletes bűnbakká teszi. Esetleg hajléktalan is lehet. Senki e sem volt életében. Csak óvatosan, Láv különleges ügynök. Mondja, és meglehetősen bizonyos vagyok abban, hogy a hivatalos címem használata az idegességét és nyugtalanságát jelzi. Vásárra kell vinnem a bőrömet, mikor befejezzük ezt a hívást, folytatja, és a nyomozói következtetései alapján kell így tennem. Egyszerűen csak tesztelem, hogy meggyőződjek arról, biztos-e abban, hogy nem gondolja meg magát. Mindegy, gondolom, de ezt mondom. Ha bejelentjük, hogy le van zárva, és egy másik test landol a küszöbünkön, akár itt, Hamptonban, vagy ami azt illeti bárhol, inkompetensnek fog tűnni. Csendben marad néhány szívdobbanás nyideig. Igaza van, zárja le a vitát végül. Valóban inkompetensnek fogunk tűnni, és mégis visszatérek az eredeti álláspontomhoz. Az East Hamptoni és a New Yorki tisztviselők is egyetértenek abban, hogy minden ügyet le kell zárni. Én pedig újból elismétlem. Woods nem tudja megvédeni magát, és ettől eltekintve ismerjük a tipikus igazságszolgáltatási motivációt ezekben a szituációban. Egy szabadlábon lévő gyilkos megrémíti az embereket. Azt akarják, hogy eltűnjön. De ahogy hangoztatta, egy másik gyilkos bújna elő a nyilvánosság hatására, és leleplezni az inkompetenciát. Mondja. Az igazságszolgáltatás ahhoz is elég okos, hogy ezt tudja. Kevés esélye van egy újabb gyilkosságnak Hamptonban, és így a lehetőség kizárása egy elsajátított szerencsejáték, és egy másik, New York városban történő gyilkosságot illetően dolgoztam ott. Ott egyszerűbb eltemetni egy ügyet, különösen mikor egy esett, mert a korábbi ügyek le vannak zárva, és feltételezhetően meg vannak oldva. És a sorozatgyilkosról szóló sutyorgásokat elnémítják, mondja. Pontosan. Magait kiteregeti a családi szennyest. Megvédem őket a saját hülyeségüktől. Le kell lassítaniuk. Vúz nem megy már sehová, csak is le a földbe. Helytelen a viselkedése és a hozzáállása, lav Ezt állította mindegyik bűnöző, akit valaha is elkaptam. Murphy felnevet. <gül> valóban. Ráadásul jó meglátásai is vannak. Ezt ismételtette el velem kb. tízszer. És maga megmaradt az álláspontjánál, ami meggyőz engem, de mielőtt felpattanok a hajójára és kifutunk, hadd legyek világos. Többé nincs középút. Ha nem tudja meggyőzni a helyeket, hogy tartsák fenn az ügyeket és engedjék meg, hogy besegítsünk. És ha ez így fog leátszódni, két lehetőségünk van. Követjük a példáját, lezárjuk az eseteket, vagy átvesszük a fennhatóságot. Melyik legyen? És mielőtt válaszol, legyen biztos ebben a döntésben. Pokolian sok irányból fognak jönni a lángok. Nálam senki sem tartja jobban észben azokat a lángokat. Van okuk arra, hogy tartsanak egy országos sorozatgyilkosról szóló sajtókiszivárogtatásról, vagy csútyorgásról, és nekünk is van. És ha ez megtörténik, meg tudjuk száfolni a halál listával, ami lenyugtatná a tömeget? Ismét szünetet tart, és ezúttal olyan átkozott túl hosszan, hogy már épp készülnék keresztül mászni a vonalon, hogy megrázzam. Elmondom, hogy fog ez menni, szólal meg végül. Felfogok magáról egy keveset azokból a lángokból, legalábbis pillanatnyilag. Ez mit jelent pontosan? Kapcsolatba lépek mindkét város tisztviselőivel, és kérek egy olyan bizonyítékot, amely minden pontot vúcoszköt. Ha nem tudnak többet adni nekem a vallomásánál, akkor összeülünk még egy utolsó alkalomra, mielőtt átvesszük a fennhatóságot. Ekközben folytassa a nyomozását. Mi erre az időkerete? Ma. Holnapra tudni akarom, hogy merre tartunk. Két teljes napra van szükségem ahhoz, hogy megpróbáljak észszerűséget beszélni mindenkibe. Közlöm tudatában annak, hogy ez a nap kénről és arról a székhez kötözött férfiről fog szólni. Legyen három, ingáznom kell East Hampton és New York között, hogy jól végezzem a dolgom. Megkapja, miután előkészítem magának a terepet azzal, hogy olyan bizonyítékot kérek, amelyben bízom, hogy nem rendelkeznek, mint ahogy bízom magában. Az a telefonhívás pedig, amit fogadtam, rich jött. Magával marad. Mi? Nem! Rics egy műszaki-szaki! Rics egy átkozottul jó ügynök. Akivel dugtam, mondom, elfeledkezve az illemszabályokról, és nem finomítva a szavakat. Nos, most miután lehúzzuk a rolót, és őszintén beszélünk, meglehetősen biztos vagyok abban, hogy ként Mendezzel is dugott. És emiatt Rics nem tud ezzel megbirkózni. Túlságosan is érintett személyesen. Ez veszélyes. Személyesen érintett maga is, ez szolgáltatja az előnyöket és a hátrányokat, mondja. És ha tetszik, ha nem, maga is ember. Ha átveszi a fennhatóságot, hatással lesz magára a családja haragja, nem számít, mennyire próbálja tettetni, hogy nem így van. Szüksége van ott valakire, aki ismeri magát. Másrészről logikus. Ő ott van. Szüksége van extra szemekre. Marad. Murphy igazgató úr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 Bontom a vonalat, és nem amiatt, mert ugyanolyan sekkfej akarok lenni, mint amilyen ő, ahogy viselkedik, ezzel a féltékenységi marhasággal kéne. Egyszerűen csak nem kockáztathatom, hogy beszélgetésbe kerüljek vele, ami kihozza a sodrából, és valami hülyeségre készteti, mint a tűzi játékos fiút. Újra lerakom a telefont, és megszédülök egy pillanatra, meg kell ragadnom a mosdó szélét is. A pokolba vele.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 Tervezve, hogy leülök, kihúztam a székem, és találtam a tetején egy aktatartót, az én aktatartómat, amiben Junior üzeneteit tárolom. Megfogom és leülök. Természetesen az üzenet, ami az asztalomon volt, eltűnt. A nevetséges lehetőségen, hogy Kén nem nézett bele az üzeneteimbe, kicipzárazom, de ahogy sejtettem, azok az üzenetek is eltűntek. Kénnél van minden üzenet, amit Junior hagyott nekem.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 hogy hova vezethetnek minket. Egyetértek, mondja én, feltéve, hogy ez az elmélet helyes. Gyaníthatjuk azt, hogy áll a dolgok mögött? Halott lenne, ha ezt hinném. De megállított a tetováló szalonnál, magyarázom. Elutasítottam a találkozást, és azt mondtam neki találkoznia kell a nagybátyámmal, aki annak ellenére, amit hiszel, viszi a kartelt.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 Kilépek kénilroda épületéből, és ott találom a kölcsönzői kocsim, motorház tetejére támaszkodó bátyámat, hosszú farmerbe bújtatott lábai, kinyújtva maga előtt, hullámos, dús szőke haját, egy sócsókolta széllöket emelgeti. Az a ronda sárgás barna egyenruha inge, melyet mindig magánhord egy fényes rendőrfőnöki jelvénnyel a zsebén, arra emlékeztet, hogy Andrew ma nem a testvéri szeretet miatt van itt. Nocsak, kit látok itt? Szólal meg, ahogy megállok előtte. Ha behorpasztod a motorháztetőmet, kifizeted? Mert elherdáltad az összes pénzedet Hollywoodban. Mert ha csak nincs fánk a kocsidban, ahogy egy jó illik, éhes vagyok, te pedig útban vagy. Úgy kéne tennem, mintha a kénnél látogatásod személyes jellegű lett volna, vagy szakmai jellegű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 Nem, a nagyfőnökkel, az öreg romanóval beszéltem. Valójában ő a család feje, a patriarkája. Nem az öreg ember a patriárka. Kín és az öreg ember nem ért egyet, de mindegy. Beszélj a fedőemberrel, te magad, ha akarod. Nem fog köpni kénről. Az igazi patriarka nem fogja engedni. Most szállj le a kocsimról. El kell intéznem dolgokat. Ha nem kénölte meg romanó embereit, akkor ki? Az öregember azt mondta, hogy akkor sem árulnál -e nekem, ha tudná. És mit mondott Kén? Hogy őt vették célba. Úgy tűnik, az öregember is egyetért ezzel. Valójában ezt nem mondta, de ez volt az érzésem. Miért védeni az öregember Ként, a két család ellenség? Kén segített a két család közötti béketárgyalásokon. Persze, természetesen, mondja szárazon.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 Ha Romanú azt gondolná, hogy az embereit Kén vagy valaki más a mendes kártelből ölte meg, akkor háborúval lenne dolgunk, mint a régi szép időkben, mikor Kén apja volt a főnök. Más szóval beszivárogna tomba, az életet pedig pokollá válna. Emlékszel még, milyen volt az, ugye? Mert ismét abba az irányba taszítani őket nem tűnik nekem okosnak.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 Arra is kértőlem bizonyítékot, hogy nem gyilkos, ő már csak ilyen. Minden csak arról szól, hogy tegyünk pontot azokra az átkozott i Mit művelsz, Laila? Ha átveszed a fennhatóságot, és a hírek egy sorozatgyilkossról elérik a médiát, ez a város pokozá válik, te pedig elrontod apa esélyeit, hogy megválasszák. Nem tudom elhinni, hogy arról folytatunk megbeszélést, hogy egy választási rangsor fontosabb, mint a közbiztonság,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 Középen recepciós nélkül, féltúszat ajtóval, ami patkó alakot formál. Meglepetésemre Alexandra neve tőlem a közvetlenül jobbra elhelyezkedő ajtón van, ami elárulja, hogy most ez az állandó helye, és egy furcsa felállás város helyettes államügyészének. De így van sok más dolog, beleértve a helyi áldozatok boncolását is, amelyet itt végeznek inkább, mint valami más főhelyen.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 Vagy talán azt jelenti, hogy nem kellene megbíznom ricsben. Megcsörren a mobilom, Tiktak száma van a kijelzőn. Még egy szívverésig tanulmányozom Riccset, majd felveszem és kihangosítom a hívást. Velem van Múrügynök, Tiktak, mondom, figyelmeztetve a bűnrészes technikusomat, hogy nem vagyunk egyedül. Lávügynök! Murphy igazgató hangjára megmerevedek, egy rossz érzés kúszik lefelé a gerincemen.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 Itt és most. És itt van, a szűklátókörű döntés. Az állomásra kellett volna, hogy vonszoljalak ma reggel. Hol vagy most? Megcsináltad a papírmunkát Murphy-nek vúcról, ahogy kérte? Mindketten tudjuk, hogy a felé tereli a bizonyítékokat, hogy Woods bűnös a te Te véget tudsz ennek vetni. Ez egy nem. Nem adtad oda Mörfinek a papírokat, amiket akar.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 Igen, ismerem. Ő és az anyám barátok voltak. Miért? Én leszek a biztonsági ember a könyvturnéján, amit holnap rendeznek meg, és szentegek. Éppen azt mondta, hogy ő az anyád barátja volt. Barát, aki inkább ellenség. Misty támadásai az anyám ellen olyan gyakoriak voltak, hogy annyi erővel Misty akár egy Vegaszi éjszakai pillangó is lehetett volna egy filléres boltban. Remek, egyre furcsább ez az egész.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 Közlöm, és mielőtt megkérdezhetné, hogy ez mi a francot jelent, Gregre nézek. Samantha Andrewval randizik, de kínnel dug. Greg szemei elkerekednek. Tényleg? Nem igazán, csattam fel Samantha dühösen, keresztbe fonja maga előtt a karjait, felemelve fekete pólójának mély kivágását. Most Andrewval vagyok, kivéve a másik éjszakát. Mondom Gregnek, majd Samanthaára támadok.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 nem tudom, hogy Szamantának miért kellett feltűnnie és megzavarnia a személyes teremet. bár sajnos, lehet, hogy ő junior. Talán felbérelt valakit, hogy junior legyen. Talán csak egy zakkant, mindenre elszánt ribonc, aki megszállott mindennel, ami vele kapcsolatos, Isten tudja miért. Az hold biztos, hogy én nem tudom a választ. Talán csak része egy nagyobb képnek, egy ló vagy szerető,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 Kilépek a kocsiból, és elindulok az szakértő intézet épülete felé. Mihejt az előcsarnokban vagyok, bejelentem magam a recepciósnak. Megcsörgeti best és legfeljebb két perc telik el, mielőtt Beszt feltűnik az előtérben, fekete nadrágot és egy élénk rózsaszín sejen blúzt visel, szőke haja a tarkójánál van összekötve. Van egy kávézó a második emeleten.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 Végig sétálva egy hosszú folyosón két célkitűzés játszódik le a fejemben, elfogni egy gyilkost és legyőzni egy réginek tűnő ellenséget. Ezek a dolgok egyre inkább úgy tűnnek, hogy kapcsolódnak egymással, és pokoljan remélem, hogy Lini bátyja segíteni fog nekem, hogy mélyebbre is a jó helyekre nézzek. Habár egyelőre a környezetemen kívül mindent félretolok, és ezt jó okkal teszem. Ismertem egy zsarut, akit követtek. Nem figyelt a háta mögé, és most halott a forrásaival együtt, akivel találkozott. És pontosan emiatt fog a Rick száterhez vezető útam, az egyik olyan algebrai egyenletté változni, amelyről úgy gondoltad, sohasem lesz rá többet szükséged életed során, mert telenül bonyolult. Elérve a végcélomat, az üvegajtót, Lenyomom a rudat és távozom a halott kém épületéből. Azonnal kilépek a vizlató szemek látóköréből, és belépek a nagy sárga X-et viselő szemetes konténer árnyékába, amit az Uber számára felvételi pontként jelöltem meg. Szétnézek bajt és a követőim gyűjteményének bármilyen maradékát kutatva, de nem találok semmit. Leellenőrzöm az időt a telefonomon. 4.30 Ekkor és pontosan időben az überem beáll egy mellettem lévő helyre, ténylegesen követve az iránymutatást, amit adtam. Bemászom és becsukom az ajtót. Egy ráncos, túlbarnitott Nagyi fordul meg, hogy üdvözöljön, hosszú őszhaját, bézbó sapkat akarja. És tudom, hogy Nagyi, mert ez a felirat van a sapkáján. Hova szívecském? kérdezi. A parkba édesem. Mondom, amiért kapok egy nevetést és egy kacsintást, egy olyan arc kifejezéssel együtt, amely egy kicsit túl bizalmas ahhoz, hogy ártatlan legyen. Egy nagymama flörtől velem. Szerintem ez azt jelenti, hogy most a nagyi klubjában vagyok, és nem mondhatom, hogy közel olyan vonzó lenne, mint a Mile High Club, amelynek szintén büszke tagja vagyok. Köszönöm, Kim Mendez és Rich. Egyszer. Mondjuk. Nagyi besorol velünk a főútra, és elhúz mellettünk valami Big and Rich nevű zenei banda turnébusza. Bassza meg, Rich. Kén, az FBI. Tárcsázom Rich telefonját, és nem válaszol. Következőnek a bátyámat tárcsázom. Hol van Rick? Elment Dumball és Dumberrel. Kén birtokára. Azt hittem, tudtál róla? Nem, nem tudtam. És hogyan születhetünk ugyanazon mélyből, és iheted azt, hogy ez egy jó ötlet? Fel kell hívnomként. Nem, Lailach, utasít határozottan. Ez potenciálisan rosszul jöhet ki neked. Úgy fog kinézni, mint a keresztül vezetnéd őt egy nyomozáson. Bassza meg! Utálom, amikor igazad van, de rics. Veszélyben lehet, mert Ként tényleg egy bűnöző. Két ex együtt robbanékonyen egyet alkot, és ezt te is tudod az igazságszolgáltatás nagymúltutlagjaként, és ez itt a lényeg. És itt az a lényeg, hogy kén eléggé fel van húzva ahhoz, hogy rajtunk kívül bárkire lecsapjon. Sípol egyet a vonalam. Ez Rich lehet. Visszahívlak. Ne hívd felként. Figyelmeztet. Vettem. Morgom, mielőtt átkapcsolok. Rich? követelem. Igen, nyugi, megyez. Megyez? Mi a francot jelent a megyez? Az idős sofőröm a válla felett rám pillant, mert nyilvánvalóan a nyelvezetem probléma számára. Játszom a szerepem, biztosít engem. Csak annyira vagyok az ő oldalukon, hogy meghalljam az ő oldalukat. Azzal, hogy összeférhetetlenséget szolgáltatsz nekik, amit felhasználhatnak ellenünk? A kocsi zökkenve megáll a parknál, és nem kell ránéznem a sofőrre, hogy tudjam, újra engem bámul. Kiszállok egy füves, elválasztó sáv melletti járda szegére, és elhúz, mint egy őrült tinédzser. Tartsd, mondom, tekintetem végigpásztázza a hatalmas füves területet, ahol kutyák és emberek játszanak. Nincs sok időm, csattan Fericsi. Nincs szükséged időre, közlöm. Egy járda túloldalán lévő hatalmas öreg tölt felé sétálva, ahol beállok az árnyékba. Vissza kell vonulnod. Nem vagyok ostoba, Lailah, mondja Rics. És kén sem, vagy nem győzött volna meg arról, hogy ő egyike a jó fiúknak. Nem ad nekem időt a visszavágásra. Ez benfentes információt szolgáltat nekünk. Kén ami mi benfentes információnk. Mert Kín mindent el fog neked mondani, igaz? Igen, el fogja mondani. Kén és én kommunikálunk. Ez nem jelenti azt, hogy dugunk. Ne így rövidítsd a fejedben, mert nem fog tetszeni az, ahová ez vezetni fog minket. Megértetted? Igen, Laila, megértettem. Hogy és honnan hívsz? Hol van? Mennem kell. Vág is lerakja. A pokolba vele miért rakja rám mindig mindenki a telefont? Szétnézek magam körül, lassan ismét átpásztázva a területet, feldolgozva az arcokat, biztosra megyek, hogy megismerjem a jelenleg körülöttem lévőket. Amint kiismerem magam, elindulok és teljes tíz percembe kerül, hogy elérjem a park túloldalát, ahol a második überem várakozik. Harminc percen belül a harmadik überemben vagyok, mikor végül a sofőröm kitesz a Long Islandi vonatállomásnál, amely éppen csak pár mérföldre van attól a könyvelőirodától, melynek tulajdonosa és működtetője Rick Suders? Nem, mint azt tervezném, hogy vonattal utazom, de a tömeg és a tömegközlekedés egyenlő azzal, hogy szem előtt vagyok. Elindulok egy rövid sétára ezen a csipőssé vált napon Suders irodája felé, mely Westbury belvárosában található ami inkább településnek tűnik, mint egy város, és nem is egy izgalmas fajta. Leghatározottabban nem New York City. Nincsenek utcai árusok, nincsenek utcai oszlopoknál kakiló kutyák, még a gazdik boldogan lapátolják be kis tasakukba, mintha ez lenne a lehető legjobb ajándék. Még őgyelgő hajléktalanok sincsenek, miközben elegáns, fehér gallérosok sétálnak el mellettük, és próbálnak úgy tenni, mintha nem léteznének. Csak egy járda vezet végig a lepukkant irodák és üzletek mellett, amelyek kontrasztban állnak a csupán néhány tömnyire az úttól keletre és nyugatra eső gyönyörű házakkal. Megállok Rich irodájánál, és egy zárva feliratot találok az ajtón, amely pont nekem kedvez. Inkább az otthonában beszélnék vele, amely a legtöbb ember számára biztonságos zóna. Lekanyarodva egy mellékutcába. Még most sem látok embert, vagy mozgásban lévő autót, a keleti lakónegyet felé sétálok, egyenese haladva több ház tömnyit, majd jobbra fordulok. A házak hatalmasak, réginek tűnnek, de elegánsak. A kertek gondosan ápoltak. Egy idős hölgy integet nekem egy verandáról. Egy középkorú férfi a leveleket gerebjézi össze egy házzal réb. Még egy tömb, és ott vagyok Rics fehér házánál, Felsietek a veranda lépcsőin, hogy megnyomjam a csengőt. Egy tisztességes, harminc másodperc után kopogtatok. És újra kopogtatok. Még mindig semmi. Az elmém visszaugrik az utolsó alkalomhoz, amikor itt voltam. Felhívott és találkozni akart velem. A városban voltam innen több órányira, de ide siettem. Egy örökké valóságig tartott, hogy az ajtóhoz jöjjön. Kinyitotta gyorsan és rámbámult. Úgy nézett ki, mint Lini annak ellenére, hogy a késői harmincas éveiben járt, amikor Léni csupán 27 volt. Jóképű, szőke és kékszemű, lezser, de nem azon az éjszakán. Menjen el a bügynök. Maga hívott. Hogy elmondja, menjen el. A hugom halott, vége van. Valaki megölte őt. Öngyilkos lett, gyenge volt, végeztem. Tartsa tiszteletben ezt, különben feljelentem zaklatásért. Bevágta az ajtót. Meg volt rémülve. Félt beszélni velem. És következő nap felhívta a főnökömet. Röviddel azután kényelmesen elküldtek Los Angelesbe, hogy konzultáljak egy kettős gyilkossággal kapcsolatban, és ez vezetett ahhoz, hogy bemutatkozzak az FBI-nak. Akkor elsétáltam, de most nem tehetem meg ezt. Ismét lemegyek a lépcsőkön, és megkerülöm a házat, szürke Ford Focusát a kocsibe találom. Átsuhan rajta egy rossz előérzet, és a kerítés nélküli hátsó udvar felé tartok. Az egyedüli ajtó, amit találok, egy lépcső aján van, amely úgy tűnik az alaksorba vezet. Lerobogok rajta, és újra egy bezárt ajtót találok. Nem igazán gondolom át a következő lépésemet, csak hallgatok a megérzésemre, a megérzésem pedig azt csúgja, be kell jutnom ebbe a házba. Most. Felkapok egy téglát, és csak annyira töröm be az oldalsó ablakot, hogy becsúsztathassam a kezem az üvegen, kioldjam a zárat, és kinyissam az ajtót. Egy mosókonyhába lépek, és bezárom magam mögött az ajtót. A kezem a fegyveremen nyugszik, és átsietek a befejezetlen betonhelyiségen, fel egy falépcső soron. Megtorpanok a nyitott ajtónál, ahol felkapcsolva találom a lámpát, de nincsenek aktív zajok, nincsenek hangok, nincs tévé, nincsenek lépések, csupán egy óra ketyeg valahol. Egy jókora adag égesik le a jégkészítőből, a fagyasztóba, a tőlem csak pár lépésnyire eső konyhában. Vészjósló csomó formálódik a hasamban, és felkiáltok. Mr. Sutters, Rick! Lilach Love vagyok! Lilach Love ügynök! A húgával lénivel kapcsolatban találkoztunk. Válaszra várok, de semmit sem kapok. Nincsenek szavak, nincsenek lépések, nincsen zaj. Leellenőrzöm a telefonom, és kibiztosítom, hogy rezgőn legyen, annak ellenére, hogy ránéztem a legutolsó überben, majd a konyhába osomva előhúzom a fegyverem. A kemény fa padló nyikorog a talpam alatt, és megállok, várva valami válaszreakcióra, ami mégsem jön el. Még mindig a lépcső feljáró fedezékében vagyok, de ezen a ponton közvetlenül előttem van egy mosogató, és felette egy ablak. Egy pici folyosó van tőlem balra és jobbra. Megteszem az utolsó lépést, és az ajtónyílásba súrranok. most már teljesen magam előtt látok, egy ú alakú konyhát. Jobbra nézek egy folyosón, mely a főbejárathoz vezet, illetve egy lépcsősorhoz, ami felvezet a második emeletre. Balra nézek egy másik folyosóra, amely egy boltívhez vezet, melyről feltételezem, hogy nappali. Abba az irányba fordulok, azzal a szándékkal, hogy visszatérjek a lépcsőkhöz. Átnézek egy apró fürdőszobát, majd beosonok egy társalgóba, amely közvetlenül a nappaliba vezet. Keresztül haladok rajta, és elérem a bejárati ajtót. Egy iroda van közvetlenül velem szemben, amit szintén leellenőrzők és tisztának találom. Ez visszahoz a lépcső sor aljához, ahol ismét felkiáltok. Rik, oda fent van! Ismét hallgatózom, és feltűnik egy nyikorgó hang, amelyet csuhogás követ. Ez ismétlődik. És ismétlődik. A gyomromban lévő görcs egyre növekszik. Elindulok felfelé a lépcsőkön, és a hang folytatódik, kissé hangosodik, ahogy közeledek. Teszek még néhány lépést, és megállok, de nem kiáltok fel újra. Előre lopódzok, és ismétlem a manővereket, megállok, hallgatózom, megállok, hallgatózom, amíg el nem érem a legfelső szintet. A hang a tőlem balra első szobából jön. Még két szoba van tőlem jobbra, és egy közvetlenül velem szemben, ami egy könyvtárnak tűnik, nyilvánvaló ott tartózkodó nélkül, de nem láthatok át minden zúgot és rést. A hang felé fordulok, és belépek a szobába, gyorsan a falhoz szorítom a hátam, fegyverem a levegőben. És ez az, amikor megtalálom Riggs Sutterst, aki arról a beépített szekrényről lóg le, amely azon ajtó mellett van, ami népcsak csak beléptem. Lepedő van a nyaka körül, pontosan úgy, ahogy a hugát is találtam, a test ide-oda ingása okozza a suhogó hangot, és csupán egy percre visszatérek Linéhez. Édesanyád talált ki utat? Csak a halálban. Mondtam. Ne enged, hogy így végezd. Megfoglak védeni. Biztosítom, hogy az információ, amit áttadsz nekem, nem tőled jön. Csak, hogy nem védtem meg őt. Nem mentettem meg. Halott. Én találtam rá, és az a tény, hogy itt állva a bátyja holtestét nézem, hogy őrá is én találtam rá, nem véletlen egybeesés. Ez az ellenségem terve. Ismerem a holtesteket, és Rick Sothers halott. Én pedig nem tervezem csatlakozni hozzá. Kilépek a hálószobából, és átnézem az emelet maradék részét, mielőtt visszateszem a fegyverem a tokba, kinyitom a csipőmnél lévő helyszínelő táskát, és felhúzok egy pár kesztyűt. Felhúzok, de nem érintek meg semmit. Közelebb lépek a testhez, és elsőként áttanulmányozom, megjegyezve a farmert és a fehérpólót, amely gondosan vasaltnak tűnik. Az arc kék, az ajkak és az orcák duzzadtak, a szemek kidüllednek. A bőre még mindig rózsaszín, és ez, a részleges merevséggel együtt, azt csúgja nekem, hogy nem hosszú ideje lógit. Figyelembe véve a látogatásomat, tovább lépek eme felismerés vonzatain, és arra koncentrálok, amiről úgy hiszem, hogy egy bűncselekmény helyszíne. Két halom könyv van a lábainál, mint ahogy a hugánál is, és csak úgy, mint akkor, megkérdőjelezem egy ember azon képességét, hogy egyáltalán meg tud állni azokon anélkül, hogy összedőlnének. Egyszerűen nem hiszem, hogy lehetséges lenne. Csökkentem a köztem és a test között lévő távolságot, letérdelek, és pont azt teszem, amit Lini lábainál is. Végignézem a könyvek címeit. Egy üzenetet keresve, mint amilyeneket a lefejezett testekkel hagytak nekem. Lininél nem találtam semmi lényegeset. Ez így kezdődik. Címeket keresek, mindegyiket elolvasom, átgondolva a tartalmukat. A legalsó könyvtől ott helyben lefagyok.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 Elengedte Linét. Tovább haladva átkutatom a fiókokat, matracokat, ágynemű tartókat és az ágy alatt. Következőnek a könyvtárban folytatom, átkutatom a könyveket, a székhuzatokat, egy kis asztalt. Minden szobát átnéztem, de semmit sem találtam. Furcsa mód egyetlen kép sincs Linéről. Jegyzet magamnak, Világossá tenni Endrúnak, hogy hogyha meghalok, nem akarok helyet,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 De kétség kívül Bess nem valószínű, hogy azt hiszi, hogy könnyen fel lehet bosszantani. A sürgősségi csoporthoz megy, és két perccel később Rika földön van. Bess és én mellét érdelünk, csinálunk egy alapos testátvizsgálást. Van egy tetoválása, mondja, felhúzva a fehér pólójának ujját. Felállok erre a fejleményre, és Bess mellé megyek, aki a test mellett van,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 Tizenötödik fejezet Csillagtalan éjszaka szállt le, Mire elindulok. Mennydörgés morajlik a távolban. Az elmém átvált arról a viharról, Melyet magam mögött hagytam Westbury-ben, Arra a viharra, Mely előttem áll East Hampton-ban. És ez két következtetéshez vezet. Szükségem van kínre, Aggódok rics miatt. Ezek a dolgok nem zárják ki Kölcsönösen egymást, Tekintve, hogy ricsvetette magát Kén útjába, másrészről viszont Kén és én ismételten ellenségeink tűzvonalában vagyunk, akik úgy tűnnek, fokozzák a játékot. Miután egyenletes tempóban fogyasztom az autópálya mérföldjeit, a jelzőlámpa és a visszapillantó tükör tiszta. Richet tárcsázom, csak hogy egyből hangpustára kapcsol. Újra megpróbálom ugyanazzal a kimenettel. csesz -e meg? Az ujjaim viszketnek, hogy ként tárcsázzam, de a körülmények nem változtak. A mai éjszaka nem jó éjszaka számunkra egy dokumentált kommunikációra. A telefonom megrezzen a bátyám számával, és gyorsan válaszolok. Mi történik? Kérdezem. Rich nem válaszol a hívásaira, vagy szöveges üzeneteire. Elgurultam kén irodáim mellett. Nem látom ott annak az FBI ügynöknek a kocsiját, vagy Richét. Beszéltél vele? Nem, mondom, és próbáltam Rics számát is, és hangpóstára kapcsolt, de azt elmondhatom, hogy Kén sem ennyi időre sem engedte volna őket az épületben maradni. Ilyen sokáig biztosan nem. Akkor biztos bevitték őt kihallgatásra. A te vitték volna. Vitatkozom. Nem, ha azt tervezték, hogy letartóztatják. Vág vissza. Ha csak nincs valamiük kén ellen, amiről mi nem tudunk. Nincs ellene bizonyíték. Ezt te is tudod. Bevinni őt, eltávolítani őt az iroda épületéből zaklatás lenne. És te sosem láttad még az FBI-t bárkit is zaklatni? Megszorongatják. Nem tartóztatták le őt, Andrew. De hívd föl New Yorkot és kérdezd meg, ha ettől jobban érzed magad. Próbáltam. Nem sikerült. A labda a te feledem van. Nem hívom fel a főnököm. Közlöm. Dühös, amiért ma este bajba kerültél, igaz? Igen, tehát ismétlen nem. Szükségem van arra, hogy felhívd Mörfit t Lila. Andrew. Értem, húgom. Basszus, Andrew. Gyűlölöm, amikor előhozod azt a testvéri szarságot. Igen, nos, neked is viszont húgom mert ebben az életben körülbelül százszor hallottam már a testvérkártyát. Megfeszülnek az ajkaim a kormánykeréken lévő ujjaimmal együtt. Felhívom. Leteszem és tárcsázom Mörfit. Lávügynök? Köszönt a nevem meglehetősen precíz a nyelvén. Már is van egy másik problémánk, amiről nem gondolom, hogy ezt önidézte elő, ugye? Szemét. Gondolom. És kurvára remélem, hogy nem. Letartóztatták ként, vagy bevitték kihallgatásra? Kérdezem, nyugodtnak hangzok, és majdnem édesnek. Rendben, édesnek valószínűleg nem. Mit mondanak a helyiek? Kérdezi. Rich elment a New Yorki seggfejekkel Kénnel beszélni, és most nem érjük el őt, és nem hiszem, hogy beszélnem kellene Rics és Kén együttes problémájáról. Eltekintve Rics-től, Kéntől és a két New Yorki segfejtől, akik a hatáskört akarják, melyet most készülünk átvenni. Hogy a pokolba került Rich ennek a szituációnak a közepébe? Két lábbal és egy mosolyjal, mondom. Nem tartozik a terephez. Murphy egyfajta hangot hallat, amely olyan dolgokat juttat eszembe, amikre nem akarok gondolni. Visszahívom, közlé és lerakja. Mint ha egyedül próbálnám bizonyítani azt a mondást, ne próbálkozz ugyanazokkal a dolgokkal, eltérő eredményeket remélve. Újra tárcsázom Ricset, és nem kapok jobb eredményt, mint korábban. A telefonom majdnem azonnal megrezzen a hívástól, de minden reményem, hogy Rics az, szerte foszlik, mert a bátyám neve villog. Felveszem, és hallom, ahogy kezdi. Fel! Komolyan! Követelem rövidre zárva. Öt percet adtál nekem? – Tizet? Felhívtad a… – Igen. Próbál rájönni, hogy mi folyik itt. Visszahívlak, amikor megtudok valamit. – Ne hívj öt percem belül, amit tíznek fogsz nevezni. Nem fogok válaszolni, ha nincsenek híreim. – És jobban teszed, ha te is hívsz engem, ha hallasz valamit. Vagy esküszöm? – Épp most mondtad nekem, hogy nem fogsz válaszolni. – Oké, nagy okos, ne hívj engem hírek nélkül, és jóban vagyunk. Tényleg egy ribanc vagy lájlach? Tudom, mondom, de imádod. Biztos vagy ebben? Persze, a hugod vagyok. Sípol a telefonom. Ez ő lesz, tartsd. Megnézem a hívás azonosítót és átkapcsolok. Igazgató úr? Miért hangosít ki folyton? Ebben a szent pillanatban egy olcsó kocsit vezetek más lehetőség nélkül. Bluetoothnak vagy fülhallgatónak hívják? Nem szeretem a kihangosítást. Szerezzen egy fülhallgatót. Majd tovább lép. Ként nem tartóztatták le, vagy vitték be kihallgatásra. Ez mind, amit jelenleg a benfentesen mondani tud nekem. De utasítást kaptam, hogy vegyek részt egy konferencia híváson a főnökömmel és egy New Yorki kollégával holnap reggel, hogy áttárgyaljuk az illetékességet. Szóval, a ma estét erre a hívásra készítették elő. Feltételezem. Úgy tűnik, bármi üzenet Rich-től vagy kintől? Semmi, mondom. De kintől nem fogok hallani. Mint ahogy mondtam, nem őrült, nem fog belerángatni és később elveszíteni, mint potenciális szövetségest, és bármi, amiről úgy tartanánk, hogy helytelenül időzített kapcsolatfelvétel, azt okozná. Tényleg ezt mondtam volna? Elgondolkozom, mielőtt folytatom. És Rich, teszem hozzá. Még mindig az ellenséggel kell lennie, és játszva a játékát. Nagy falat ez neki. Túlvállalta magát, igazgató úr. Ezt már mondta, jegyzi meg szárazon. Kén nem őrült, én pedig nem vagyok hülye. Nincs szükségem arra, hogy újra és újra elismételjék a dolgokat, és semmit se teszek ok nélkül. Sípol a vonalam. Ez ő? kérdezi Murphy. Rápillantok a kijelzőre. A bátyám az, aki úgy tűnik, épp most tettem le. Tájékoztassa őt. Folytassa ezt az új kommunikációs dolgot, amit csinál. Nekem megfelel. Befejezi a hívást, én pedig válaszolok a vonalra. Ként nem tartóztatták le, vagy vitték be kihallgatásra. Akkor hol van Rics, és miért nem válaszol? Fogalmam sincs, mondom. Kilenc körül visszaérek oda. Ha akkorra sincs ott, elindulok és vadászni fogok rá. Itt leszek, mikor ideérsz. Nem hagyom el az őrsöt, míg nem hallok felőle. Elmegyek hozzád. Lerakjuk, és a telefonom azonnal csörög, de még most sem rics az. Greg hív, és ez a hívás csak egyetlen dologról szólhat. Gyorsan terjednek a hírek, te pedig már többé nem is vagy a belső körökben. Mondom. Igen. Ért egyet, Greg. Így van, és még mindig tartom a kapcsolatot. Tudod, hogy működik ez. De ezt félretéve, Jézus szent anyja! Rég Sutterz halott! Felakasztotta magát, csak úgy, mint a huga. Basszus! Tudta, hogy mész? Az idézte elő? Baszódjak meg, és baszódjon meg. Keresztül akarok nyúlni a telefonon, hogy szájba vágjam. fej vagy, Greg? Közlöm. És ma már nem igazán tudok még egy sekkfejet kezelni. Tűnj el. Leteszem. Nem hív vissza. Ismer engem. Nem fogok válaszolni. A szemét ugyanarra a nyers idegre csapott rá, mint Murphy néhány perce, és a közös erőfeszítésünk kihúzta ezt az ideget a más világomból, mielőtt kiszenáltam volna rágódni rajta, inkább, mint hogy az rágódjon rajtam. Viszont most egyedül vagyok a kocsiban, éppen úton, és az őrülten csörgő telefonom nem csörök többé. A csend elkerülhetetlen Greg szavainak a hatása miatt. Gondolataim visszatérnek a testnél hagyott könyvhöz. A mögötte álló üzenet az, amely néhány részletet kegyetlenül világossá tesz. Lén azért halt meg, mert én valakihez túl közel kerültem. Rék azért halt meg, mert ismét közel vagyok. És a döntésem, hogy ma este oda menjek, nem olyan, amelyet meg tudnék változtatni. Valaki azt akarta, hogy visszajöjjek ide. Kén és én állapítottuk meg ezt a tényt. És most valaki gúnyolódik velem, Megbüntet, mint azon az éjszakán, amikor megerőszakoltak. Talán én vagyok a következő az orgyilkos listáján, de ez teljesen megfelel nekem. Várni fogok, és kurvára nagyon dühös leszek, mikor végre találkozunk. Majdnem elérem a rendőrállomást, amikor csörög a bátyám. Épp hívott Rics, most állt be épp a parkolóba. Három percnyire vagyok, mit mondott? Még semmit. Kint fogok vele találkozni, és rájövök. Befejezi a hívást, én pedig jobbra fordulok, vezetek még néhány tömnyit, míg be nem fordulok az őr parkolójába. Rics és a bátyám Rics kölcsönzői autója mellett állnak. Rics az ajtónak dől, a bátyám pedig mereven előtte tornyosulva áll vele szemben, nyilvánvalóan olyan ingerülten, mint amilyen én vagyok. Pontosan melléjük kanyarodok, beteszem a váltót a p de nem állítom le a motort. Kiszállok, nyitva hagyom az ajtót, és hozzájuk sétálok, hogy beálljak Riccelli, a bátyám mellé, a haragom Riccellen fordul. Örülök, hogy végre tudjuk, hogy nem vagy halott, vagy el valahol. Lemerült a mobilom aksia. szólal meg. A hotel szobájában hagytam a töltőmet. FBI ügynök vagy, és nincs egy kurva tartalék mobil akkumulátorod? Követelem. Jézusom, Rics, nem tartozol a terephez. És a nő, aki meg akarja dugni, kén mendeszt. Mikor kén mendesz, benne lehet mindenben. Kellene? Csattam fel. Szent szar, összeugrották én A bátyám keze hozzáér a karomhoz. Nyugodj le, kis húgom, nem ő az ellenség. Nem veszek róla tudomást, és fenntartom a Rich ellen irányuló dühömet. Mi történt? Fakadok ki. Én és én szívből gyűlőjük egymást, mondja. De civilizáltak voltunk, lájla. Akkor mindkettőtöknek jár egy kibaszott süti. Pokolian biztos vagyok abban, hogy annál többet érdemlek. Közli, közvetlenül a szemembe nézve. És tudom, hogy tudod, mire gondolok. Hé! szólal meg Andrew. Ne előttem, ő a hugom, segdugasz. Rich hirtelen Endrúra fordítja tekintetét. Én pedig nem vagyok Kén. Jó pont, mondja Andrew. Folytasd. Az ügyjel kapcsolatban. Mondom élesen, miközben valami más éleset fontolgatok, például egy könyököt a bátyám bordái közé. Mesélj a Kénnel való találkozásról. Teszem hozzá. Azok a New Yorki seggfejek teljesen amatőr jelenetet rendeztek Kén irodájában. Milyen fajta jelenetet? kérdezi Andrew. Semmi olyat, mint dolgok szétdobálása vagy kénfalhoz lökése, mondja. De hangosan bejelentették magukat, jelvényeket villogtatva az előcsarnokban. Oda vonzotta a figyelmet. És kén mit tett? Erőlteti Andrew. Kén meglepően szívélyes volt, beinvitált minket az irodájába, de akármilyen keményen szorongatták őt, az irodát és a találkozót kén uralta. Te mit tettél? kérdezem. Megfigyeltem minden jelenlévőt, mondja. Mindenki abban a szobában, beleértve ként is, új volt számomra. De gyors volt, kint voltunk 30 percen belül. És utána, mondjuk Andrewval együtt ugyanabban a pillanatban. Követtem őket az étterembe, a Seaside Hotelbe, Southamptonban, mondja Rich. Azt hittem a hotelben maradnak, olyan sokáig voltak ott, de távoztak egy órával ezelőtt. Követtem őket, amíg biztos nem voltam abban, hogy visszafelé tartottak a városba. Rájöttél, hogy mi volt a céljuk? kérdezem. Úgy tűnt, előkészületet tesznek, mondja. Vúcról kérdezték őt. Úgy tűnt, hogy összekapcsolnak olyan embereket, akiket Kén ismer, olyanokkal, akiket Vúc ismert. Gyenge próbálkozás volt, de keményen hajtották őt emiatt. Azonban fel fogják használni arra, hogy magukhoz vegyék a felhatóságot. Mondja Andrew. Hogy kezeltek én a kérdéseket? Mint ahogy mondtam, válaszolta Rich. Ő uralta a találkozót. Ennyi? Erőltetem. Nem, mondja Andrew. Nem ennyi. Mint tudjuk, merre tartott ez. Lezárni az ügyet. Hagyjuk, hat foglalkozzanak kénnel maguk. És akkor elszabadul egy gyilkos. Jegyzem meg. Mert vúc is kén ártatlan. Biztos vagy ebben? Kérdezi Rics, és nem vúcról vagy a szerepjátszásról kérdez. Most megyek, közlöm Ricsre nézve. Hívd fel Mörfit. A bátyámra nézek. Ne hívj! A kocsimhoz sétálok, beszállok és elgurulok. Nagyjából végeztem mára a férfiakkal. A bátyám hajlandó engedni vúcot, hogy feláldozza magát az apám kampányáért. Ricsi azt akarja, hogy kén veszítsen, és ha kén úgy dönt, hogy ezt akarja, mindenkit magával ránthat. És én vagyok az, akinek fenn kell tartani a békét és a józanságot. Nem csoda, hogy olyan átkozottul nyugodt és otthonos vagyok a holtestekkel. Sokkal kevésbé komplikáltak, mint az életemben jelenlévő férfiak. 16. fejezet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 de nem akarok elmenni a villához, édesanyám otthonához. Leveszem a blézerem, és lefekszem a sziklára, a fejem alá dugom azt, a hold fénysugarat vet rám. Becsukom a szememet, csupán pár percnyi pihenésre van szükségem, de összerezzenek egy zajtól, és felülök. Ekkor gugol levelem szemben egy férfi, akit még csak nem is hallottam közeledni, zakója és nyakkendője hiányzik,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 De van egy kemény él a hangszínében, mely sokkal többet sejtett. Gyűlölöd őt? Ő az apám, és ezúttal nincs más válaszom. Az apám lányaként elfogadom ezt a választ, még meg is értem. Mesél nekem édesanyádról. Rám néz, meglepődés van a szemeiben. Édesanyámról akarsz hallani? Igen, akarok. Miért? Mert, csak, csak, csak mert.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 Értesíteni foglak, valami közbe jött. Leteszem és felhangosítom a tévét a távirányítón. Lávpolgármester lesz a házigazdája ma estének, a Gyermekek Múzeumában, és ami hírességözönnel várható, a jó cél érdekében, harc a gyermekrák ellen. Jó ügyes eggemet, mondom, majd kikapcsolom a televíziót, azt kívánva, bár csak el tudnám hinni, hogy ez a jótékonyságról szól.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 Tizenkilencedik fejezet Tizenöt perccel később épp csak rákanyarodtam az apám terebélyes fehér kastélyához vezető útra, és leparkoltam a fűzfa alá. Más jármű nem volt a láthatáron, mikor felhív Murphy? Mi történt Ritchell, lávügynök? – kérdezi. – Nem beszélek Ritch helyett. – Önt kérdeztem, nem Richet. Itt nem biztonságos számára.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 Egy orgona szín bársony melegítőt és mélyen kivágott pólót viselő huszonvalány éves csinos szőkeség nyitja ki az ajtót. Lájlá, üdvözöl. Ismersz engem? Temérdek fotót láttam. Keti vagyok, az új házvezető. Házvezető, mondom majd megfulladva a röhögéstől, amit visszatartok. Nem kérdezem meg, mit foglal magába ez a munkaleírás. félre! Az édesapja nincs itt? És? És én nem. Előre lépek is, összeérnek a lábújaink, addig a pontig nyomulok, míg ösztönösen meghátrál. Belépek a félhold alakú előcsarnokba és felé fordulok. Mellesleg hol van Jennifer? Érdeklődöm arról a házvezetőről, aki megelőzte őt, és gyakorlatilag felnevelt engem is a bátyámat. Fogalmam sincs. Elment, mire kezdtem.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 Legalábbis így hívjuk a magafajta embereket az ügynökségnél. Magafajta emberek? Mint Kén Mendez? Kén nem olyan gyengéd, mint a magafajtája. Ezt tudja. Miért van itt? Édesapád itt hagyott egy aktát, amire szüksége van a mai jótékonysági árveréshez, és elfoglalta beszédére való felkészüléssel. csatlakozó hozzánk?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 Ebben az esetben ez az apámat jelenti. 20. fejezet. Felállok és az ablakhoz megyek, kinézve a medencére, de anélkül, hogy igazán látnám. Az apám nem ölte meg az anyámat. Nem akarom elhinni, hogy ez lehetséges. Nem fogom ezt hinni. De a megjegyzés, amit púcs tett arról, hogy inkább az anyám lánya vagyok, amennyire látja, Visszajátszódik bennem. Akkor nem esett rosszul, de most tízszer rosszabbul hangzik. Megölte az anyámat és Lukasz apját? Anyám útban volt. Ez az affér volt a botrány, ami elválasztotta az apámat a hír névtől. Lukasz mellém lép. Jól vagy? Ránézek. Az idő nagy részében nem mindig. Te? Ugyanaz. Tudod, hogy milyen közel álltam az apámhoz. Igen. Mindketten szerencsések vagyunk, hogy megvoltak ezek a kapcsolataink. Újra kinézek az ablakon. Tudtam, hogy nem volt boldog az apámmal, meg kellett volna győznöm arról, hogy hagyja el. Ne tedd ezt. Kellett volna. Megtehettem volna. Ezzel nem teszel jót senkinek. Nem old meg semmit. Összefonom a karomat magam előtt, és egymás felé fordulunk. Számomra ez nem így van. Gyakran ez oldja meg a dolgokat. Ez nem egy ügy, mondja. Fogalma sincs arról, hogy gyakran ez a gyilkosságokhoz köthető, amiket megpróbálok megoldani. És az emberek, a családot is beleszámítva, idegesek lesznek, amikor megpróbálsz beleavatkozni a piszkos ügyeikbe. Ez már csak így megy. Az apám kormányzó akar lenni. Nem mondod? Akkor igazak a plegykák? Igen, és azt gondolom, hogy az apám dugja a fiatal házvezetőnőt. nőt. Jobb, ha odafigyel erre a szarra, ha kormányzó akar lenni. Rám néz. És csak, hogy lépjünk azon, miért vagy valójában itt. Örök szeretet és minden ilyen dolog, kuzin, de nem fogok neked hekkelni. Meg kell tenned. Élet-halál kérdése. Komolyan? Feltartja a kezét. Nem, nem teszem meg. Visszamegy a kanapéhoz, és újra tölti a poharát. Te vagy, aki leállított, és megmentette a seggem. Börtönbe is mehettem volna. Az asztal másik oldalához megyek, és állok. És én börtönbe mehettem volna amiatt, amit azért tettem, hogy te ne menj börtönbe. Ez egy drog nekem, Lailah, egy adrenalin löket. Azért fogadtam el a hekkelős munkákat, Emiatt a feldobott érzés miatt. Még azelőtt is, mielőtt megörököltem az apám pénzét, nem volt szükségem pénzre. De szükségem volt az érzésre, és nem tehetem meg újra, különben újra szükségem lesz rá. Legugolok előtte és az asztal előtt. Nem, nem lesz, biztosítom. Nem fogom engedni, hogy ez történjen. Megfoglak és visszatartalak. Megígérem. Korrupt zsaruk is benne vannak a képben. Közel több, mint egy tucat hulla kerülhet a felszínre, miután összekötöm a pontokat. És azt gondolod, hogy az embereit korruptak, ezért azt akarod, hogy én is újra korrupt legyek? Azt gondolom, hogy az apám sáros. Azt hiszem, ő is benne van. Kinyílnak a szemei. Komolyan beszélsz? Teszi le a poharát. Az apád egy tucat gyilkosságban. Eltakarításban, legalább a felén él. Talán mélyebben is. Nem tudom. Szükségem van a segítségedre, hogy kitaláljam. Francba. Igen, benne vagyok. Feláll és követem. Köves. Megragadom a tereptáskámat a kanapéról, és követem a tőlünk jobbra lévő stukkóval díszített lépcsőn, és megállok a legtetején, miközben kinyitja az ajtót. Felén fordul. Üdvözöllek a függőségben. Kitárja az ajtót és hátralép, megengedve nekem, hogy én is bemenjek. Belépek az ajtón és egy óriási szobában találom magam, aminek a padlótól a menyezetig gérő üvegfala van és a strand hullámai a partot nyaldossák az üvegen túl. Az egyetlen szilárd fal elsötétített monitorokkal, a szoba közepe szétszórt asztalokkal és technikai eszközökkel van tele. Felé fordulok. Ez elképesztő. Van pénzem, amiből még több lett a függőségem miatt. Ellép és megnyom egy gombot, és a szoba életre kel. Egy alakú asztalra mutat, amin természetesen fehér lap van. Üljünk oda. Követem és elfoglaljuk a helyünket a forgószékekben az asztal mögött. Néhány perccel később a gépem életre kel, a telefonom mellettem a jegyzetlapokkal együtt és a jegyzett tömböm is. Lukasz előtt egy nagy teljesítményű gaming-típusú notebook van. Összedörzsöli a tenyerét. Miután kutatok? Úgy döntök, hogy azzal kezdjük, amit felügyelni akarok. A többit magától is meg tudja csinálni. Nem beszélve arról, hogy talán elveszti az eszét azonnal, ha azt mondom gyilkos, és felvázolok bármilyen összefüggést a Ing Entertainment és az anyám között, ami az apját is jelenti. Felé csúsztatok egy papírfecnit egy listával, az összes gyilkossági áldozattal, beleértve Línit és a bátyját. Szükségem van egy komplett ügy anyagaira, beleértve minden alkalmazottat, a portásig bezárólag, akik az ügyek vagy a gyilkossági helyszínek közelében voltak, vagy feltűntek. Leírtam a helyszínt és a nyomozó ügynökséget minden név mellé. Eltúlja magát a pultól és arca felém fordul. Én is ugyanígy teszek. Azt akarod, hogy betörjek a rendőrség az igazságszolgáltatás rendszerébe? Teljesen meghűültél. Így is lehet fogalmazni, de ez a lényeg. Ez az egyetlen módja, hogy megcsináljuk. És ha elkapnak, azt fogom mondani, hogy megzsaroltalak valamilyen családi titokkal. Nem fogom engedni, hogy tedd Lailach. Átfuttatja a kezeit a haján. A francessen bele, Lailach. Ha nem vagy elég jó, rám mutat. Ne csináld ezt, ne játsz velem. Tudod, hogy elég jó vagyok. Feltörtem a legtöbb biztonsági rendszert a világ nagy részén, mielőtt behálóztál. Ha megteszem, értettem. De tényleg szükséged legyen rá. Tényleg szükségem van rá. Az ujjait a halántékához szorítja. Rendben, legyen, megcsinálom. A számítógépe felé fordul. Én is ezt teszem, de meggondolom magam. Tulajdonképpen egy dologra most azonnal szükségem van. Ha azt akarod, hogy írjak egy személyzeti ismertetést neked, amíg a rendszerben vagyok, megteszem, de nem fog tetszeni. A viselkedésem nem áll jól neked, Lukasz. Csattanok fel, és visszatérek a dolgomhoz. Van egy Barnes and Nobles, Westbury-ben, Long Island-en. Meg tudod nézni, hogy van e kamera az üzletben? Ha van, le tudnád nekem tölteni a pénztároknál lévő anyagot az elmúlt 24 óráról? Ez gyerekjáték, ha a kamerák online vannak. Mit keresel? A gyilkos a könyveket gyilkos fegyveré alakítja. <gül> Mondom, készen állva, hogy helyre rázzam a hozzáállását és őt is. Nem igazán vicces, fordulok el. Vicces volt, mondja újra a billentyűzet felé fordulva. Rendelek magunknak vacsorát a neten a kedvenc helyemről, az út mellett lévő helyről. Aztán kezdek a Barnes Noble-lel. Kiveszek egy kábelt az aktatartómból, és a telefonomhoz kapcsolom, letöltve a fényképeket, amiket az apám irodájában készítettem. Kezdek átfutni rajtuk, amikor a telefonom csörög. Észreveszem a bátyám számát, és az elutasítás gombra nyomok. Visszaterelem a figyelmem a fotókra, Amik városi üzleti számláknak tűnnek. Semmi szokatlan. A telefonom rezeg egy üzenettel. Lepillantok, és látom, hogy újra a bátyám az. Hallottad, hogy kémbe beperelte, a New York Police Department és a New Yorki rendőrséget? Kérdezi. Sóhajtok, és felhívom. Igen, mondom válaszolva az üzenetére. Hallottam, és nem vagyok meglepve. Megmondtam neked. Nem alázhatsz meg egy olyan nagyhatalmú embert, mint ő, és ne várd ugyanazt a heves támadást, amit te adtál neki és a hírnevének. A jó hír az, hogy azok az idióták kikerültek a képből. Megkaptam az engedélyt, hogy átvegyem a hatáskört, és igazságot szolgáltassak a helyi gyilkosságoknál, vagy ha nem, akkor menjek el. És, szúrja közbe. És beszélni fogunk, de nem telefonon és nem most. Fontos dolgot csinálok. Most lálach Nem fog megtörténni nagy tesó, de szeretlek. Pár óra múlva hívlak. Mondom és leteszem. Szeretlek? Kérdezi Lukasz hitetlenkedve. Azt várta, hogy bazd meg. Így minden alkalommal, amikor azt mondom szeretlek, zavarodott lesz. Ördögi vagy. Ja, de szeretem. A telefonom rezek, hogy üzenetem jött, és nevetve olvasom el, mielőtt felolvasnám Lukasnak. Bazd meg, Layla. és én is szeretlek, de ma nem fogsz megmenekülni. Levadászlak, és ha azt kell tennem, bezárlak egy cellába, amíg nem végzünk. Lukaszra nézek. Látod, ő is szeret engem. Igen, mondja, szeret, túlcsordulásig. Témát vált. Ellenőrizd le a személyes e-mailjeidet. Éppen elküldtem neked minden könyvet, amit az utóbbi 48 órában vettek a Barnes Noble-nél. Tudom, azt mondta 24 óra, de túl teljesítő vagyok. Ász vagy, mondom, betöltöm az e-mail fiókomat. Néhány perc múlva egy táblázatba másolom a neveket, és ABC szerint rendezem. És itt van, az anyám életrajza, megvéve tegnap délután. És mintha a gyilkos számított volna rám, és csak az érkezésemet várta. Elgurítom a székem, hogy szembenézzek Lukasszal. Voltak a könyvesboltnak aktív biztonsági kamerái? Egy pendrive nyújt nekem, amit a mekembe csúsztatok. Kiválasztom az időintervallumot, amire szükségem van, és egy férfi napszemüvekben és baseball sapkában felkelti az érdeklődésemet. A kasszához sétál és elmegy, de ebből a kameraszögből lehetetlen megmondani, hogy mit vesz, de ellenőrzöm az időt. Ez a tranzakció pontosan az, amikor az anyám életrajzát megvették. Ez nem tökéletes megerősítés, hogy ő Szadersz gyilkosa. Ugyanakkor azon kívül, hogy kivette meg a könyvet és kiölte meg Saderst, a könyvvásárlás időpontja elárulja, hogy számítottak az érkezésemre és hogy megölték. Erről beugrik a hívásom a gépjárműügyi hivatalhoz és a francba. Utálom az ötletet, amit mindazok után tettem, hogy megvédjem Saderst. De a könyvet a gyilkosság előtt vették. Saders már amúgy is halottnak volt megjelölve. Ne enged, hogy baszakodjon az agyaddal, Lailach! Mormogom, ismételve kén szavait. Mi? kérdezi Lukasz. Semmi, mondom. Magammal beszélgetek. Nem is tudtad? Nem. Eddig, azaz mostanáig, mikor velem vagy, hozzám beszélsz, nem magaddal. De ne beszélj hozzám vagy magaddal ebben a pillanatban. Koncentrálok. Visszafordul a munkájához. Készítek egy képernyőképet és elküldöm Kénnek. Láttad már az előtt? Nem, válaszol. Ki ő? Válaszolok. Valaki, akit kiszúrtam egy biztonsági kamera felvételen, a Barnes Nobles-nél, Suders házánál. Talán senki, talán ő a gyilkos. Később elmagyarázom. Mert Lukasszal vagy. Mondja, és majdnem hallom a nem tetszését a hangjában, a bepötyögött üzeneten keresztül is. Összeszorítom az ajkamat, és válaszolok. Aki egy hekker zseni. Olyan zseni, hogy meg kellett mentened a seggét a börtöntől. Emlékeztethetném arra, hogy Lukaszt felültette egy rivális hekker, de nem vagyok benne biztos, hogy ez segíteni az ügyét kén vagy az enyémben. És miután nem szeretek olyan ügyért harcolni, amit úgy is elveszítenék, simán nem válaszolok. Visszaterelem a figyelmem a biztonsági felvételhez, és kinagyítom a képet. Pillanatfelvételt készítek a férfi arcáról, és észreveszem, hogy egy nagyobb sephely látszik az arcán. Ez a gyilkos, és ahogy vadászok rá, kísért engem, csak a kísértés véressé válik. A tekintetem Lukaszra terelődik, egy rossz gondolattal. Mi történik, amikor a kísértés véressé és személyessé válik? És ez egy másik kérdéshez vezet. Az, hogy most itt lógok vele együtt, ő is felkerült a radarra, a rossz emberek szemében. 21. fejezet Felhívomként, szükségem van valamire. Elérhető vagyok. Mikor és hol? Majd abba.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 Ó, oh, hm, úgy tűnik nem találom a vezeték nevét. Az előbb még megvolt. Becker? Szú Becker? Igen, aha. Nos, Szú, egyáltalán nem ön az a személy, akit hívni akartam. Ostobának érzem magam. Ó, oh, ne aggódjon emiatt. Mindannyiunknak megvannak ezek a pillanatok. Mi is volt a neve? Roberta, mondom.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 Ez egy hatalmas, New Yorkon kívüli brókercsoport. Megszerezted az ügyfél listát? Igen, de a tulajdonos, Red Wilkins, arról ismert, hogy fű alatt üzletel. Múlt évben még az FBI is nyomozott utána, és ragyogóan tisztá jött ki belőle. Nekem pedig van okom azt hinni, hogy az FBI fedezi Poocher politikai jelöltjeit. Ez így van, mondja.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 Az ajkam egy keskeny vonallá húzódik, mert nem akarom vele az adatokat megosztani, a saját bátyámmal, valakiben, akiben mindig megbíztam. azok annak, hogy ezt csinálod, ő az, aki nyomás alatt tart. Szóval nincs senkid vúcon kívül. Menj el, Lailach. Más szóval, hagyjam, hogy a gyilkos újra támadjon. Nem ismerek rád. Az ajtós sétálok és kinyitom.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 ahogy elmondtam a gondolataimat, és megadta egy olyan ember perspektíváját, aki egy bűnöző család központjában nőtt fel. Mörfi szavai visszangoztak a fülemben. Ő egy forrás. Tudom én is. Csak nem értem, miért tudja Mörfi is. Mi az, amit nem tudok? Az asztalhoz megyek és leülök mögé. Kín az egyik sarokban álló székhez megy és leül. Felé fordulok a székkel.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 Van összefüggés, de óvatlanságra val, hogy a vezetés jóvá hagyta ezt az irányvonalat. Nem hinném, hogy a felsőbb szintű vezetés megengedne magának bármilyen azonosítási módszert. Kén telefonja csörög. Előveszi a zsebéből, vág egy kis grimaszt, mielőtt felvenné. – Mendez? – mondja. Egy kis szünet után folytatja. – Mikor? – Még egy szünet. – Hol? –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 Nincs meg a száma, se a lakcíme. A bátyám nem vedné fel a telefonját, Lukas pedig úgy tűnik, hogy részeg és leva halkítva. Eddihez kell érnem, mielőtt meghal, mert itt a valóság az, hogy a gyűlölködők gyűlölni fognak. A sekfejek meg csak seggfejek. Azonban FBI ügynökként mindenkit megvédek, beleértve az olyan segfejeket is, mint Eddi. És most, hogy tudok a társaság megdöntésében játszott szerepéről, Megértem a benne érzett félelmet. Egyben tisztelem is őt, a segfejsége ellenére, ami miatt úgy gondolok rá, mint egy magát védő sérült kutyára, és egy olyan szervezettől védi magát, amiről biztos vagyok, hogy köze volt hozzá azzal, hogy próbálta lenyűgözni az én manipulatív és saját érdekeit szolgáló apámat. 45 percet töltök ebben a helikopterben, mikor a földön kellene lennem, hogy megmentsem Eddit és elkapjam a játékost. Ehelyett senkit sem tudok felhívni, nem tudom kideríteni, hogy mit csinál a földön kén embere, semmit sem tehetek, csak ülök és várok a landolásunkra. Emlékeztetem magam arra, hogy nem fog megtörténni egy öngyilkosságnak tűnő gyilkosság, ha csak Eddi nincs egyedül. Ez megnyugtatna, de nézzünk szembe vele, ki a fene akar együtt lenni azzal az emberrel. Ha Alexandra akarna, és nem érdekel, ha a férjének is hívja őt, Lelennék döbbenve. Mikor Kén és én végre elég közel vagyunk a talajhoz, ahhoz, hogy működjön a mobilom, az mégsem működik. Nincs térerőm. Mieliszt a földön vagyunk, abban a percben, ahogy a reptéren vagyunk, távol a helikopter zúgásától, felhívja az emberét. Megnézem az üzeneteimet, csak hogy nincsenek átkozott üzenetek. Végighallgatom Kén kurta beszélgetését, miközben elhagyjuk a repteret, és a -e felé megyünk. Kén kinyitja az ajtót nekem egy úriember szokása, amelyről nem tudom meggyőzni, hogy nem szükséges, nem számít hányszor villantom fel a jelvényemet vagy a fegyveremet. Megállok az ajtóban, ahogy befejezi a hívást. Eddi nincs a házánál. A felesége ott van, de még meg kell találniuk Eddit. Bassza meg! Újra fel kell hívnom a bátyámat. Becsúszom az ülésre, és Andrew vonala ismét hangpóstára megy, mielőtt csatlakozik hozzám kén és bezárja az ajtót. Semmi? kérdezi. Nincs semmi sem. Küldenem kell egy figyelmeztetést. Elkezdek gépelni, közben fel is olvasom. Van egy nyomom az orgyilkoshoz, meg egy névtelen fülesem, hogy eddi célpont. El kell érnem őt. Rápillantok kénre, mielőtt lenyomom a küldésgombot. Beszélj a -e róla, különben megnyomom a küldést. Megvan a címe. Közli beindítva a motort. Most hozzá megyünk. Valaki figyeli a házát, mondja, miközben kitolat. És fogalmat sincs arról, milyen irracionális a bátyád, vagy Eddie, vagy esetleg hogyan reagálna az e fajta üzenetre. Milyen messze van a ház? Húsz perc. De ő nincs ott. De a felesége tudni fogja, hogy hol van. Igen, vezess oda, de mondd meg az emberednek, hogy menjen fel az ajtóhoz, és próbálja odaadni a telefont Alekszandrának. Nem beszél angolul, mondja, de oda tudja neki adni a telefont. Szentséges ég, kén, nem beszél angolul? Az alkalmazottai minden tagja különleges képességekkel rendelkezik. Az ő egyedi képessége az emberülés. Sokkal jobb képesség az angolnál, mikor egy orgyilkossról van szó. Gyűlölöm, hogy olyan embereket alkalmazol, akiknek megvan ez a képességük. Mi a te képességed? Ismered a képességeimet, de boldog lennék ismét bemutatni őket az éjszaka, később, és reggel. Beüt egy számot a telefonján. Tárcsázom az apámat, és bassza meg, az ő vonala is hangpóstára megy. Szükségem van eddi számára, hogy megbeszéljük ezt az ügyet, és lehetőleg lezárjuk. Hazudom. Sürgős, hívd fel! Mondom, majd lerakom. Kén spanyolul beszél, bedobja a nevemet a beszélgetésbe, mielőtt kihangosítja a telefont. Eduardo az ajtóhoz megy, mondja. Kb. 60 másodperc múlva odaér. Mozgás van, lépések és kopogás. Alexandra hangja, ahogy ki kiállt. Ki maga? Felkiált egy férfias, nagyon hangsúlyos hang. Hívd Laila! Hívd Lailah! Jézusom kén! Nem fogja kinyitni az ajtót egy idegen embernek, aki még csak nem is beszél angolul. Hajtsd gyorsabban! Lájlá, kiáltja a férfi. Hívd Lailah! Hallom kinyitni az ajtót. Lailah? kérdezi Alexandra, és a férfi elismétli. Hívd! Felteszem, odadugja neki a telefont, mivel ezt hallom. Lailah? és ezúttal Alexandra mondja a nevemet a telefonba. Igen, Alexandra, én vagyok. Nem volt meg a számod. El kell érnem Eddit. Arról az ügyről van szó, amin dolgozom. Hallani akarja majd a mondandómat. Sürgős. Nyilvánvalóan. Azt mondja, hogy volt valami kampány megbeszélése ma este az apáddal, a bátyáddal, meg egy rakadt pénzes emberrel. Ez megmagyarázza, miért nem veszi fel senki sem a hívásaimat. Te miért nem vagy ott? Nem vagyok a része annak, bármit is csinálnak, közli. Hol vannak? Fogalmam sincs. Ez különös. Alexandra és Eddie együttlétével kapcsolatban minden különös. Szükségem van a számra. El tudod nekem küldeni, így megjelenne a tied is és az övé is. Igen, mi a számod? Megadom neki. Megvan, mondja. Elküldöm, amikor lerakjuk. Szeretném, ha felhívnád őt, és megmondanád, hogy sürgősen beszélnem kell vele arra az esetre, ha nem fogadná a hívásaimat. És írj neki. Ki van kapcsolva a telefonja, de megpróbálom. Szeretné pontosabb részleteket közölni? Nem, nem akarok. Lerakom és tárcsázom Eddit, amint megkapom Alexandra üzenetét az adataival. Közvetlenül hangpóstára megy a vonala. Lukas a közelben van. Mondom, rápillantva Kénre. El kell mennünk a házához. Ő meg fogja találni Eddit. Kén visszafordul egy rossz indulatú szónélkül. Ez a helyzet Kínnel. Tudja, mikor engedje el azokat a dolgokat rajtam kívül. Én meg azt hittem, hogy úgy tett. Talán elengedett, viszont felbukkantam és felráztam a világát. Nem tetszik az, ahová ez vezet engem, és ez az út nem az, melyet most kell végig járnom, vagy úgy bármikor is. Megrezzen a telefonom egy szöveges üzenettől, és lepillantok, hogy elolvassam. Eddi telefonja ki van kapcsolva, de hagytam neki egy üzenetet. Köszönetet mondhatnék, de azt hiszem, hogy ez valójában nem az én dolgom. Legalábbis nem egy olyan nővel, aki lehet, hogy csőbe húzott azért, hogy megerőszakoljanak és megöljenek. És az úr segítsen rajta és rajtam, ha rájövök, hogy ez igaz. Kén és én beállunk Lukasz házához, majd az ajtóhoz sétálunk. Megnyomom a csengőt újra és újra, de nem válaszol. Megpróbálom az ajtót. Nyitva van. Ez egyike a ritka pillanatoknak, amikor az emberek ostobasága nekem kedvez. Kén és én bemegyünk, végig a folyosón, és szent szar. Egy mesztelen nő ül Lukaszon a kanapén. A csaj tekintetét rám emeli, és levegőért kapkod. – Francba! Francba! – lemászik Lukaszról, aki fájdalmasan felnyög, kicsit úgy hangzik, mint egy sebesült állat. – Bébi, mi történik? Éppen dugunk. Biztos meglátja, hová irányul a figyelme, mert megpördül. – Ó, basszus! Végül meg fog ölni engem, ugye? – Megölt téged. Elakad a lélegzete a nőnek, és ránk néz, áthúz a fején egy ruhát. Nem láttam és nem hallottam semmit. Felkapja a cipőjét, és felénk rohan, majd el mellettem. Ellen! kiállt fel Lukasz felállva, olyan mesztelenül, mint a születése napján. Kinyílik az ajtó, majd bezáródik. Jézusom, Lukasz! tör ki belőlem. Vegyél fel valami kurva ruhát. Tudjátok, hogy kell kopogni? követeli. Kibaszottul élveztem baszni. Meg kell találnod nekem eddig rivérát, közlöm. Ki van kapcsolva a telefonja, veszélyben van az élete, de világos, hogy te túlságosan részeg vagy. Megmondtam, szólal meg. Piásan is meg tudom hekkelni az amerikai kormányt. Akkor most tedd meg, mondom. Hekkeljen meg az amerikai államot? kérdezi, és olyan átkozottú részeg, hogy komolyan is gondolja. Oda sétálok hozzá, és a kanapéra hajolok. Ha csak nem próbálod lenyűgözni ként a farkad méretével, öltöz fel. Felkapja a nadrágját. Még igazad van, fel kell öltöznöm, mielőtt felismeri, hogy igazából mekkora fenyegetés vagyok. Ne vele, Lukasz. Figyelmeztetem, megfordulok, hogy szembenézzek kénnel, kezem szétterül a melkasán, és míg az arc kifejezése kiismerhetetlen, Szemei olyan gyűlölettől villognak, melyet senki emberfia nem akarna kénmendeztől. Részeg. És idióta, válaszolja kén, hangszíne halálos. Jobban, mint amennyire felfogja. Mivel? Ismétlem. Részeg. Szükségem van a telefon számára, mondja Lukasz mögülem. Vagy azt is magamtól kell megszereznem? Megfordulva a részek felöltözött segít a kávéasztalán ülve találom, és felénk néz, szőkehaja szanaszét szanaszétáll. laptop van a kezében. Megvan, mondom, előhalászva a zsebemből a telefonom, és felolvasom neki a számot. Beüti a laptopjába, és kb. 60 másodperc múlva megszólal. Az utolsó GPS koordináta a dokkok, lent a helziki kötőnél. Leüt még egy pár billentyűt, és hozzáteszi. Van egy hajója, ami a 11.500-ös számú helyen van kikötve a nyugati végen. Most mit még? Most tudnom kell, vajon egyedül van-e? Gondolom. Hol van a bátyám és az apám ebben a pillanatban? Nem kéri ezeket a telefonszámokat, emlékezetből üti be őket, és egy pár másodperccel később ezt mondja. Mindkét telefon apátházánál van. Szóval feltételezhetjük azt, hogy az őket birtokló emberek szintúgy. Ó, a francba! Sóhajtok fel, megfordulva szembenézek kénnel. Eddi nincs velük. Az ajtó felé rohanok, kén pedig azonnal az oldalamnál terem. Szívesen! Kiáltja Lukas, ahogy kilépünk a házból, de most nem tudok a részeg viselkedésére és dühére gondolni. Jelenleg a családisek fejek megmentésére gondolok.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 És ismétlen, mi a pokol folyik itt, Lailah? Van egy tippem, hogy a gyilkos Eddit akarja. Azt is gondolom, hogy a szervezet van emögött, de ez egy olyan beszélgetés, amit a nyamvadseggednek később kell velem elszenvednie. Vigyázz magadra! És Eddi nincs otthon, és a telefonja is ki van kapcsolva. Ő és Alexandra sokat veszekednek. Ma hajójához szokott menni, a helziki kötőbe. Ez az a hely, ahová menni szokott, amikor kirakja otthonról. Ott találkozunk. Nem, mondom, ahogy kén a sötét parkolóba ér, ahol eddig csónakja horgonyoz. Maradj apával, mondom. Véd meg, zárkózz be. És újra kimondom a szavakat. Ígérd meg. Ha itt maradok, kiküldök két rendőrautót a kikötőbe. Ne, mondom. Ne bízd meg senkiben. Én megbízok az embereimben. Ne bízd meg senkiben, Andrew. Nem mehetsz a gyilkos után egyedül. Nem vagyok egyedül. Kén, mondja. Igen, és ez jobb, mint a járőrkocsiaid. Leteszem, mielőtt vitatkozna velem, de teszem ezt azzal a felismeréssel, hogy nem kérdezte meg, miért akarná eddig bárki is megölni. Nem szeretem, ahová ez a gondolat elvezethet,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 Fel kell hívnom Mörfit. Az ajtó felé tartok, és épp akkor, amikor a felsőbb szintre lépek, beszisítesz. – Mi csinálsz itt? – kérdezem. – Végig tekint rajtam. – Szentséges a kinézeted! – Véresen jó – mondom. – Tudom, és újra megkérdezem, miért vagy itt?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 Leveszem a véres cipőmet, majd leugrom a hajóról, épp egy falka hivatali személy közepébe. Lármáznak, zűrzavar keletkezik a mólón, és szétválnak, mint egy istennő horrorfilmbeli változata lennék, amikor elindulok az irányúba. Balra megyek, a móló vége felé, és lepillantok egy véletlenszerűen kiválasztott ember hajójára, mielőtt előásom a telefonom a zsebemből,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 Rajta felül, és beledöföm a kista a melkasába. Összeszorítom a szemeimet. Igen, én nyertem. Mi nyertünk. Ő egy nagyon nagy trófea magának, dicséretes eredmény lav és a maga sikere az én sikerem. Nos, gratubaszottul lálok. Visszatérve, kibérelte fel. Nem tudom. Ismétlem. Akkor hogyan zárjuk le ezt az ügyet?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 a bátyám hangjára megfordulok, és látom hozzám csatlakozni a hajón. Csak megszabadítottam magam némi piszoktól. Azt gondoltam, te is ugyanezt akarod tenni. Újra itt tartunk? Soha nem hagytuk abba. Akkor engedd meg, hogy újra elismételjem, amit korábban mondtam neked. Bármi legyen is az, amit hiszel, hogy tudsz, lájlák nem tudod? Miért volt kikapcsolva a telefonod? Megbeszélésem voltam. A mód tökéletesen alkalmas erre. Púcsér elveszi a telefonunkat, ennyire paranójás. Mi? Fél, hogy valaki megtudja, hogy a vibrálástól elélvez, vagy mi? Tudná, most az egyszer nem ennyire okostojás lenni? Igen, mondom, de ez valószínűleg hazugságnak hangzik. Csak nem azon a napon, amikor két ember vérében fürödtem, miután az egyik megpróbált megölni. Visszatérve hozzád. A telefonod. Te vagy a rendőrfőnök. Nem kapcsolhatod ki csak úgy. Eddi volt szolgálatban. M igen, most ez jó működött. Az ő telefonja ki volt kapcsolva. Igen, most nézd el nekem, hogy nem rúgom ki, Hugica. Abban az esetben, ha nem vetted volna észre, most már kurvára halott. Fejezz be, hogy káromkodsz. Te kurvára folytában csúnyá beszélsz, és ő a barátom volt. Meghalt, és te is közel kerültél ahhoz, hogy csatlakozz hozzá. Most nem megfelelő az idő arra, hogy gyilkos pillantásokat vessünk egymásra. Megijesztettél, és nem csak egy jogból. Szóval igen, gyilkos pillantásokat fogok vetni rád, és addig fogom ezt tenni, amíg úgy nem érzed, hogy már elég, és egyértelműen tisztázod a dolgaidat. Egyértelműek a dolgaim, és te is megijesztettél. Nem tudtam rólad leszedni azt a segfejet. De megtetted és megöltem. Rögtön azután, hogy nem vetted fel a telefont, és azt hittem, megfogolni. Ne csináld ezt többet. Bámuljuk egymást, és megdörzsöli az állát. A francba. Nem akarom, hogy veszekedjünk. Én sem. Szörnyeket látsz ott, ahol nincsenek. Biztos vagy ebben? Igen, Laila, biztos vagyok. Rendben. Rendben? Mi mást kellene mondanom? Utálom kurvára a vért, ami rajtam van. Semmi nem fog ebben a pillanatban, ebben a beszélgetésben előre lépni. Igazad van. Muszáj rendbe tenni magad és pihenned. Ha csak nincs ellenvetésed, mint vezető ebben az ügyben, akkor átfutom a helyszínt. Magam akarom ellenőrizni, és vissza akarok menni a hajóra. Nyomokat akarok keresni. De mihez vezethetnek? Az egyetlen hely, ahová vezethetnek a társaság, és szükségem van egy helyre, hogy fellélegezhessek, hogy kitaláljam, hogyan tudok ártani nekik. Muszáj velük elhitetnem, hogy kiszálltam. Vedd át a helyszínt, mondom. Holnap megcsinálom a jelentést, és ellenőrzöm a részleteket, ahogy kibontakoznak. Ez működik, de adj valamit, amin elindulhatok. Mit tudsz a gyilkosról? Ők játékosnak hívják, és a főnököm azt mondja, Ismert, de a becenevén kívül nem tudnak mást. Ő egy nagy ügy volt, egy győzelem volt, ezt mondta. Azt hiszed, hogy mindet ő te meg? Igen, beleértve vúcot. Megáll egy pillanatra, talán kettőre. És ez lezárja az ügyet? Csak azzal törődik, hogy lezárja az ügyet. Semmi mással. Meg akarom rázni. Azt akarom, hogy mással is törődjön, minthogy púcsert fedezze. El akarom mondani neki, hogy púcserölte meg anyát, de most ennek sincs itt az ideje. Vallott, mondom, és hozzáteszek még egy önkéntes hazugságot, amivel vissza akarok térni a társasághoz. És teszem ezt azért, mert ez egy nyílt terepre vezet, ahol a társaság kóborolni és legelészni fog, és én meg fogom őket mérgezni, El fogom őket pusztítani, de először kárt okozok nekik. Azt mondta, személyes volt. Folytatom. Nincs bizonyítékom, hogy igaz vagy sem, így igen, lezárom. Ki adta neked az ötletet, hogy gyere ide ma este? Már mondtam neked, névtelen volt. Ki adta és hogy? Ez a nyomás azt az érzetet kelti bennem, hogy valaki más részére kérdezget. Egy idegen az utcán. Mondom, felkínálva neki egy olyan módszert, amit lehetetlen lenyomozni, amikor hozzáteszem. Egy gyerek. Elfutott még, mielőtt többet kérdezhettem volna tőle. Akkor vége van? Igen. Jó, magunk mögött kell ezt az egészet tudnunk. Van egy járőrkocsim, ami majd hazavisz. Dolgozz a helyszínen, használd az embereidet, hogy gondoskodjanak az embereidről. Mert kényel fogsz elmenni. A főnököm áldásával biztosítom. Tényleg? Kérdezi, nem hangzik meggyőzöttnek, de nekem is hasonló volt a reakcióm. Nem, hazudtam, mert dugni akarok egész éjjel. Jézusom, Lailah, adj egy kis szünetet, csak egy estére. Hívlak, amikor vége van. Éjfél lesz, hív reggel. Bólint, és már épp kezd megfordulni, és aztán hezitál. A főnöködnek igaza van. Van egy nagy győzelem. Vége van, és te életben vagy. Elmegy. Ott hagy ennek a mondatnak millió jelentésével, és nem szeretem a hasonlóságot az apám korábbi kijelentéséhez. De ha most analizálom ezt a gondolatot, elvesztem az agyam, és utána megyek. Aludnom kell, le kell zuhanyoznom, gondolkoznom kell, és a vizes ruhám egy állandó hidegrázást ad az agyamnak és a testemnek is. Lelépek a hajóról, és végig megyek a forgalmas sétányon, és ezúttal nem állok meg. A sárga szalag felé sietek, ahol biztos vagyok benne, hogy Kén már vár rám. Egy újabb pillanat, ahol ráeszmélek, hogy az egyetlen személy, akiben biztos vagyok, az Kén. És Rich. Tudom, hogy megjósolhatom Rich tetteit, mert egy becsületes ember. Átbújok a szalag alatt, és két lépést teszek, amikor Alexandra előttem terem, megállítva az előre haladásomban. A következő dolog, amire feleszmélek, hogy zokog és átölel a karjaival, látszólag megfeledkezve a rajtam lévő vérről. Elkezd hisztérikusan dünnyögni, amit nem értek, aztán visszalép, a szemei és az óra vörös. Az arca könnyáztatta, és mégis ez az érzelmi kitörés egy kicsit hamiskásnak tűnik számomra, és az is biztos, hogy most már az ő arcán is vér van, és valószínűleg még több is van a fekete pólóján. Eddi és én veszekedtünk, mondja. Az utolsó szavak, amiket neki mondtam, nem voltak kedvesek. Nem kedvesek. Ez az ő verziója, hogy szitta őt. Úgy is értelmezhető, mintha egy nő a végső simításokat végzi a színjátékban. Azt tette, amit én gyanítok, hogy tett. Felállított egy színpadot és hagyta, hogy valaki más támadjanak meg. Látnom kell, mondja, elkezd átnyomakodni mellettem. Meg kell, megfogom a karját. Nem, nem mehetsz át a szalagon. Látnom kell őt. Alexandra, a bátyám hangjára megperdülök, ahogy megfogja a vállát. Le kell nyugodnod, mondja neki okosan, mintha ez nem indítaná el újra. És nem kellene itt lenned vagy vezetned. Látni fogom őt, kiáltja, bizonyítva a gondolatomat, és egy kicsit sem nyugszik le. Menj el az utamból! Két tiszt lép Andrew mellé, és Alexandra csak még határozottabb és hangosabb lesz a jelenlétükben. Néhány perc káosz következik Endrúval a szalag ezen oldalán, a karjai Alexandra körül, mielőtt felemeli és elsétál. Nézem, ahogy elmennek a parkoló felé, két tiszt követi őket, és nem szeretem a helyeket, felé az agyam visz. A bátyám jó ember, de nyakik benne van a mocsokban. Talán jobban, mint ahogy hinni akarom, és meg kell ezt változtatnom, mielőtt ő is annyira elbaszottam végezné, mint eddig. Várok, amíg eltűnnek a sarkon, aztán elindulok kénkocsira felé. Amint látótávolságba kerül a kocsi, kén is. Roadsterjének terjének dőlve találom, a bokái keresztezik egymást, kezei az oldalánál. Rám vár, és ahogy Murphy kijelentette, mindenkinek az ellensége. Csak nekem nem. Nem tudom, hogy ez végül is igaz-e, de tudom, hogy kién eltemetne egy testet miattam. Egy véráztatta nőnek, aki éppen most tölt meg egy férfit, ez átkozott romantikus. Nézi, ahogy közeledek, és nem jön felém, vagy dídelget, hála az égnek. Megállok előtte. Eldobtam a jelvényemet. Mikor? Néhány perccel ezelőtt is értedöltem. Mit jelentsen ez, Laila? A játékos azt mondta, hogy megölt téged, és innen már nincs visszaút. Ez egy olyan igazság, amit csak ebben a pillanatban ismerek be magamnak. Tudtam, hogy megölöm ezután a kijelentése után. És rám akarod hárítani a tetteidet? Nem, egyáltalán nem. A jelvény megőrizte a józan eszemet. Te viszont ezt elenné teszel. Melyiket részesíted előnyben? Ez nem arról szól, mit preferálok, mert az esztelen nyer. Tudod, hogy te nyersz, de arról szól, hogy mi a helyes és mi a rossz. És hol hagyott téged, vagy minket ez a kijelentés? Tudatni fogom veled, amikor döntök. Az anyós ülés felőli oldalra megyek, és amikor kinyitja és csatlakozik hozzám, a nyitott ajtó V alakjában felé fordulok. Össze fogom piszkolni a kocsidat. Megfog... Magához húz és megcsókol keményen és gyorsan, mielőtt visszalépne. Vér van az arcodon. Mondom. Egy kis vér nem érdekel, mondja. Amíg nem a tiéd. Elfordul a kocsi felé, és ráesmélek, hogy kén olyan a vérrel, mint én a testekkel. Tényleg egy kicsit sem törődik vele, és ebben rejlik köztünk a különbség, ami fontosnak tűnik. A testek számomra az élet váza.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 Harminc harmadik fejezet Miután elhagyjuk a temetőt Kénnel, a rendőrségre megyünk, hogy felvegyék a vallomásunkat. Kén nem időzik ott, miután végeztünk, elmegy az unszolásomra, hogy időt hagyjon nekem egy testvéri gyűlölet szeretett parádéra. Azzal kezdem a hadműveletet, hogy csatlakozom Andrewhoz az irodájában. A városban van a főnököm, tudja, hogy lezárom az ügyet, de van még más is. A bátyám feláll, az ajtajához megy és becsukja azt, mielőtt ráül a látogatói szék karfájára mellém. Most mi van, Lailach? New Yorkba költözöm. A főnököm kedvéért egy döglött taktákkal foglalkozó munkacsoporttal fogok dolgozni. Még mindig a Los Angeles írodának fogok jelenteni, de New York államra fogok koncentrálni. És azért is fogadtam el az állást, mert anya sírja arra emlékeztet, hogy egy nap mind halottak leszünk. Veletek kell lennem, srácok. Segíteni akarok apának a kampányában. Személyesen akarok veled harcolni az egész elcseszett idő alatt. Egy órán át beszélgetünk, és ezúttal megkapom vele a fánkjaimat. És a mai napon a bátyám olyan, mint a bátyám, és nem egy olyan ember, aki beleártaná magát a társaságba, ha tudná, hogy léteznek. De egyelőre most jobb, ha annyiban hagyom ezt a témát. Amiről nem tud, az nem ölheti meg. Remélem. Elmondtad már a pának? kérdezi, mielőtt elmegy. Tegnap összevesztünk, mondom. Először csak azon kell túljutnom, de el fogom mondani. Ez az egyedüli lényege az itthonlétnek. A család. A család, mondja. Emlékezz erre. Megvédjük egymást. És apa verziója erről az, hogy megerőszakolnak, és nem megölnek. De ezt nem mondom ki. Ezzel válaszolok. Ne baszakodj a láv családdal. És elmegyek. Azon az éjszakán nem maradok. Murphy azzal hozza tudomásomra azt, hogy tisztában van az alvó helyemmel, hogy az új elvényemet kénházához gyors postázza. Nem sokkal azután, hogy kinyitom a csomagot, Kén bejelenti, hogy elmegy egy üzleti útra. Az a fajta üzlet, amit nem beszél meg, és épp mint a régi időkben, tudom, hogy a jelvényem az oka. A villámban maradok az erősködése ellenére, hogy maradjak nála vagy a városban. Természetesen bizonyos vagyok abban, hogy valaki figyel engem. Még mindig célpont vagyok a társaság számára, de még Kén is egyetért abban, hogy itt eltemetik, mielőtt értem jönnek. Nincs más választásuk. A halálom ilyen közeledéhez kéretlen figyelmet irányítana rájuk és az apámra. A nap hátra lévő részét Cicanadrákban és Pólóban töltöm, interneten felkutatva a New Yorki bérlakásokat, és eldöntöm, hogy nem fogok úgy élni, mint Los Angelesben. Nem úgy kell beilleszkedni, sem East Hamptonban, de még New Yorkban sem. Megtekintés nélkül kibérelek egy helyet. Nincs időm az afféle bájcsevejre, amért fel a terepet az ingatlanossal szarságra. Ismerem a helyeket, és megnéztem a fotókat. Épp csak aláírtam elektronikusan a bérleti szerződést, mikor kopogtatnak az ajtómon. Döbbenetemre púcserál a lépcsőmön. Kinyitom az ajtót. Ha be akar sorozni egy szórólaposztásra a kampányhoz, abban béna vagyok. Végül szitkozódva váltkoznám az embereket a saját lakásuknál, amiért leráznak. De szállíthatok fánkokat a kékruhás embereknek, és nyomadhatom az egész apám támogatja az igazságszolgáltatást maszlagot, miközben próbálom nem megenni őket. Bejöhetek? Kérdezi, arc kifejezése is hangszíne zaklatott, mintha valóságos ember volna. Még öltönynadrágja és fehér legombóható galléros inge is gyűrötnek, és rendetlennek tűnik. Nincs nálam a fegyverem, de púcser egy törékeny férfi, és egész biztos vagyok abban, hogy leszerelhetném egy tökön rúgással. Helyet kínálok neki a belépésre, és előre tessékelem, előre mutatva a konyha felé, miközben vonakodok hátat fordítani neki. Amint a konyhába érünk, megállok a konyhaszigetnél, hogy az közöttünk legyen, és az egyetlen frissítő, amivel kínálni tervezem, az a térdem, és újra a térdem, amúgy nincs bármi más felkínálható a házban. Kicsit kedvesen kell játszanom. Végül is el kellene játszanom az együttműködő leány szerepének részét. Gondolom hallotta, hogy maradok. Elrabolták az öcsém. Hatalmas váltságdíjat kértek érte. Ó, mondom. Mert ez kábé annyira geniális, mint amilyen lehetek bármikor is. Felhívom a helyi FBI irodát, és az ember a Mendez-kartel riválisai Mexikóban. Beszélnem kell Kénnel. Mörfi szavai jutnak eszembe. Te vagy az egyetlen, aki irányíthatja Ként. És ez hatalom. De Kén eskülyére is emlékszem, mi szerint megfizette púcsert a támadásomért, és ráveszi, hogy forduljon hozzám. Nem fogja felvenni a hívásaimat. Mondja, hívd fel. Több szerencséje lesz az FBI-jal. Átvehetem az ügyet. Hívd felként, majdnem kiabál. Kérlek, teszi hozzá, meglágyítva a hangját. Ember, ez a kérlek biztos annyira fájt, mint egy pofon. Előhúzom a telefonom a kapucnis pulóveremből, amit viselek, és ként. Azonnal válaszol. Úgy döntöttél, hogy hozzám költözöl, mondja. Vagy ott áll, Púcser? Itt van, Púcser. Elrabolta az öccsét egy rivális kartel, és úgy tűnik, azt te tudsz segíteni. Hangosítsd ki, miután megkérsz arra, hogy ezt tegyen megérted. Eléggé kétségbe esett, Kén. Kérlek, beszélj vele a kedvemért. Kérlek, mondja Kikén. Csak nem vagy engedelmes és édes, lailah Love. Mikor visszatérek, benyomom a kihangosítás gombot. Kén vonalban van, közlöm. Kén, itt áll velem, púcser. Hegyezem a fülemet, púcser, mondja Kén. Az egyiket. Oda kell érnem egy találkozóra, szóval gyorsan zavarja le. Az öcsémet elrabolta a Rodriguez-kartel. Szólal meg. 50 millió dollárt akarnak. Vissza kell kapnom őt élve. Rodríguez az ellenségem. Vissza tudja szerezni az öcsémet? Kérdezi. Miért éri meg nekem? Kérdezik én. Maga kapja meg az 50 milliót, mondja. Átutalom magának most. Nincs szükségem a pénzére, és nem is akarom azt, közlik én. A főnök, Luis Rodríguez, tartozik nekem egy személyes szívességgel, ami túlmutat a karteljeink közti háborún. Annak a szívességnek a behajtásának ára van számomra. Tudja, mit akarok cserébe. Púcser rám néz. Megkapta a védelmem. Alakul, mondjak én. Menjen tovább. Ássom mélyebbre. Gondoskodok arról, hogy a szervezetünkből senki se bántsa őt, de nem menthetem meg a saját ostobaságától. Csattam fel. És távol marad a szervezetünktől. Egyezzen ebbe bele most. Különben nem köthetem meg ezt az egyességet. Kihez beszél, kérdezem, mert úgy hangzik, hogy egy harmadik félhez, és ha én lennék az, biztosan a szemembe nézne, és hozzám beszélne. Add meg neki, amit akar, Lá, mondja kén. Távol fogok maradni a szervezettől, mondom, már is az ötletes kerülő utakon tűnődve, hogy kicsavarjam ezt az állítást. Ha visszaszerzem az öcsét. Sóla meg mekkén, és megszegi a szavát Púcser. Személyesen szállítom vissza az öcsét magához, a főnökhöz. Megértette? Felfogtam, Mendez. Szerezze vissza. Meglátom, mit tehetek, mondja kín, és bebizonyítva, hogy még mindig figyeltet engem, hozzáteszi. Most hagyja el a házát, vedd fel, Laila. Púcser rideg pillantást küld felém, majd megfordul és elmegy. Felveszem a telefont és kikapcsolom a kihangosítást. Itt vagyok. Szólalok meg a fülemhez téve a telefont. Mennem kell, de tudd ezt, Lailach, love. Tízszeresen fog megfizetni a támadásodért. Ez csak a kezdet. Lerakja. Eddi temetésének napján egy újabb púcsertől jövő hívással kezdem a reggelemet, és ugyanazt a választ adom neki, mint tegnap. Nem hallottam Kén felől. És ez az igazság, de számomra ez nem meglepő. Kén mexikói üzleti útjai általában olyan helyekre vezetnek, amiket sötét helyeknek hív a térerő szempontjából. És így felveszek egy fekete ruhát és egy pár fekete tércsizmát. Megérkezve a ravatallózóba, egy szobányegyerruást látok meg. Greg nincs köztük, hagyott nekem egy hangüzenetet valami olyasmivel, hogy majd hívlak vagy valami hasonló szarsággal. Innentől úgy döntök, az első a nap legjobb része. Itt van a bátyám, a karján lógó szamantával, aki kárörvendő pillantásokat küld felém, és itt van az apámmal való találkozás, épp mielőtt elkezdődik a szertartás. Mikor készültél elmondani nekem, hogy maradsz? Legkésőbb karácsonyig. Mondom, és ez a lehető legjobb része a szóváltásnak, mielőtt csatlakozik Púcserhez a templom első sorában. Már maga a tény, hogy Púcser is itt van, bizonyítja azt, hogy az ördög nem ég meg, mikor belép egy szent helyre. Elfoglalok egy helyet a hátsó sorban, és elkezdődik a szertartás, könnyek és zokogások vannak mellettem, előttem, körülöttem mindenhol. Sosem tudtam, mit kezdeni más emberek könnyeivel. Nem szeretem az érzelmek nyilvános kimutatását. Visszahúzódok, bezárkózom. Még édesanyám temetésén sem sírtam, és nem a fájdalom hiánya miatt. Mindenki más, túl sok fájdalma folytogatott engem. Ezért, mikor púcsér feláll, és a templom hátulja felé indul, megfordulok és figyelem a távozását, majd megragadom a lehetőséget a korai távozásra, és követem őt. Kilépek a ravatalozóból, és a fő bejárat, amely kinyílt, becsukódik. Követem Púcsert, és amint kilépek, ott találom kint egy tökéletesen passzoló fekete öltönyben, a rossz tere mellett áll, Púcserrel vele szemben. Ként kinyitja a hátsóülés ajtaját, és kiszáll egy Púcsernél kb. tíz évvel fiatalabb férfi, aki körbeöleli karjaival Púcsert. Beáll egy fekete szedán, és Púcser meg a férfi, akiről feltételezem az öccse, beül a hátsó ülésre. tekintete felemelkedik és találkozik az enyémmel, én pedig gyorsan kerülgetem a kocsikat, hogy csatlakozhassak hozzá. Vége van? Kérdezem. Nem, biztosít róla kén. Csak most kezdődött. Nem kérdezem meg, hogy érti ezt. Tudom. Most már háborúban állunk a társasággal. Talán mindig is így volt, de most már tudom, a szemeim tágra nyílnak. Esőcseppek záporoznak ránk. Kín kinyitja a zárat, és gyorsan fedezik bevonulunk a kocsiába. Temető vagy bent? kérdezi, miközben az eső alábbhagy. Temető. Bólint és sebességbe kapcsol. Megérkezünk egy kis idővel később, és ahogy a vihar majdnem monszunná válik, az eddi parcellája feletti sátor elrepül. A búcsúja olyan brutális, mint a gyilkossága. Vissza kell mennem, el a városból, jelenti bekén. Kárt elügy vagy más? Kérdezem, arra gondolva, mennyire utálom a bejelentését. Mennyire akarom, hogy a helyes dolgot mondja, a dolgot, amit nem mondhat. Ő én mendez, tudom, tudom ez mit jelent. Lailah. Szólal meg, hangja egy lágy ami hajlandóvá tesz, hogy ránézzek. Tudom, ne kérdezzem. Hiteles tagadhatóság, igaz? Te végzed el a piszkos munkát, így nem nekem kell, ugye? Igen, mondja. Elvégzem. Amit épp most műveltem púcserrel, megvan a maga ára. Ezt meg kell értened. Szembenézek vele. Nem akarok ok lenni arra, hogy rossz dolgokat tegyél. Meg fogom tenni a magam rossz dolgait. Meg fogom magam menteni. Lehúztam rólad egy férfit, miután megerőszakolt, Lailah. Még csak ne is remélt, hogy gondolok a határokra, mikor arról van szó, hogy megfizettessem azokat, akik felelősek voltak ezért. Egy sincs, és ha ez felhúz téged, légy mérges. Azzal együtt tudok élni. És ha én nem tudok? Akkor is megteszem. Előrenézés elindítja a motort. Dühös vagyok rá, annyira kibaszottul dühös, és még csak nem is tudom miért. De ekkor Eddi sírjának hülye ponyvája, a kocsink elé repül, majdnem, mintha Eddi mondana nekünk valamit. És bevillan, ahogy a játékos mondja, kén halott. Mialatt Eddi teste egy lépésnyire vérzett ki. Nem lehetsz az apáddal vagy velem egyszerre. Nem miattam. Különösen nem miattam. Kén ott ül egy percig. Nem néz rám, de hirtelen a ponyva elrepül az utunkból, és elindulunk. Lepillantok, és meglátom a pohártartóban a fotót Kénről és rólam, amelyen az összevérzett ruháimban voltam. Felveszem és megfordítom, megnézve a jeleket a hátulján. Az esetek számát, amiket megoldottam, hogy megbosszuljak egy gyilkosságot, amit hagytam, hogy Kén fedezzen. Elásott egy testet értem. Újra megtenné. Túl könnyedén megy arra a sötét, mocskos helyre. Nem engedhetem, hogy oda menjen ismét, és nem engedhetem magamnak, hogy vele menjek oda. 34. fejezet Amikor kínésén megérkeztünk a lakásomhoz, én átöltözöm át farmerba és pólóba,